I. M. László, tartózkodik így az első óra úgy ahogy van a miénk aztán új hely István mert tévedtem nem csütörtökön hanem ma lesz és ez nem egy olyan beszélgetés lesz mint tegnapikó Andrással volt Nemes Gábor oszt napot Holnap nem lesz műsor, mivel május elsője van, és ez a munka ünnepe. A munka ünnepét pedig azzal ünnepeljük, hogy nem dolgozunk. Legközelebb élőlebonyolítás műsorra a Csütörtökön találkoznak Zsigmond és Atanász napján. Már ha nem ez lesz az utolsó, mivel minden műsor kísérleti egyben utolsó adás. Május 13-án és 27-én ez két hétfői nap ismét lesz. Nagyon messzire jött ember az Akvárium Club volt lokájában. Bakáccsal, Filippóval önökkel és velem változatlanul díjtalan belépéssel. Május 13.27, mind a kettő hétfői nap, este fél nyolc órától. Hagyományos lebonyolítású Kej Fejáncsi egészen május 24-ig, Eszter és Elizanapjáig, majd kijeresztés május 27-től, és visszaszámolás június 3-ától hogy aztán nagy valószínűséggel június 6-án csütörtökön hetekre, illetőleg hónapokra elköszönjek önöktől. We'll deliver, you know. Ma 2019. április 30-a van, tehát április utolsó napja, ked, 7 óra mulat 7 perc, ez a Kejfej minden, amit azot napról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Vannak olyan műsorok, ahol van időjárás jelentés, ám de az ablakon nem néznek ki, itt nincs időjárás jelentés, ám kinéznek az ablakon. Ahol van időjárás jelentő, ám nem néz ki az ablakon, ott borult az ég Budapest fölött. Én, aki nem vagyok időjárás jelentő, de kinézek az ablakon, szerintem derült az ég. Plurális tájékoztatás van, mindannyian eldönthetjük, hogy melyik rádióadónak hisznek. Ennek az első órának az utolsó durván negyed óráját az Újhely Istvánnal való felkészüléssel töltöm különböző hanganyagok megismertetésével, magam számára pedig felidézésével. Azt leszámítva ez a 37 perc úgy, ahogy van a miénk, azt kezdünk vele, amit akarunk. Zene van, én vagyok, 061 0999 és 0636771161. Most már csak az a kérdés, hogy önök is vannak-e, és ha önök vannak, akkor van-e bármilyen közölni valójuk? A nyakamon a sugarak a kezeid, a sugarak a kezeim, a nyakadon, én megyek, igen, ugyanaz a jellem, az a bajom, ami neked is a helyben az idegen. Fedik uh -huh. egyedül a vadidegen az, akinek igazat adok! Egyedül a idegen az, aki bele születek, aki bibeleszületek! Akibe beleszületek, bel tanulok! Ugye vagyok, aki leszek ugye lesz, ami marad? Egyszerre valamé te gondos? Még az is, az Aztán mondani, hogy a műsor 14 ével a uliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A civil a pályán című tévéműsor is követi azt az időrendet, amit én az előbb jeleztem, abban az utolsó felvételre, május. 31-én kerül sor az utolsó adásra pedig június 1 ebben a fél évben. a a küszöpés, a a az aki a a a a a a a a a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 Talán a hőmérsékleti tartományról nem tájékoztattam még önöket, csak a dergüté kérdésében nyilvánultam meg. Most nagyjából 6 fok van, aminek meg lesz nagy valószínűséggel a duplája. nulla egy és 418 el előtt. hét sohaj panasz bármi más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 Akarod, nem akarok, akarod, nem, nem akarod, nem akarod, akarod, nem akarod. Nem hát nem, nem hát, nem. Ennyi karog a szeké, és kötbe iázik a szamád, lebeg a szögre, akasztva az idő, de a mami ma még hazavá. Ragadt a hajnal siped a beton, és visszafele forogott. Jó reggelt! Jó reggelt, csak tudom a kedvenc, per farma volt, nagyon jó volt. A nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugatom mély Szívesen le lefele vele, de engem nem hoz már a meredély. az újat, díj meg egy kicsit, még hánysz én tartom a fejed. A két ágat, lő a teli hol, S te valahogy nem találod a helyet, Hajj, hajj, hajj, levelet felkapott a vihar, Hajj, hajj, Lehet a szívben is szivata, Tudom szeretetnél nélkül Minden ház üres, Minden város kalakatlan, Minden zseni ügyetlen, Félős gyüszi csak a kalapban, Erreinkben lüktet a vér razek az ember jó reggelt, Horváth Titler, kettőt szeretnék mondani, a másik, Mindjárt. hogy nem tudom elképzelni, hogy honnan van ennyi időt, hogy ilyen zenéket meghallgassak, főkutassak. Tegnap egészen el voltam képed, ezen a Péter Sziborinak azért a szép Ez Honnan betett elő, fantasztikusan jó volt? Tényleg, most mondhat, hogy, hogy, hogy, hogy honnan? Nem tudná, hogy honnan csinálom a kefejet, akkor valószínűleg nem csinálom. Nem, nem, ez csak döbben. Hát a másik pedig az, hogy tegnap róla jeg, nem, nem, nem tudom láttad az új helyével este az ATV-be, no. olyan volt, mintha az HTV-ért lett volna. Tehát egy olyan diszpacseri munkát csinálta Róna, én nem tetszett, úgyhogy ez nem értelem Hát úgy, Hát úgyhogy úgy, új helyi tektek ezzel a patkányozással, hogy azért legyen az más, hogy bankon egész máshogy gondolta ez a patkány, hogy új, új helyi most magyarázza. Nagyon jó volt róla, ilyen gratuláltam neki is, Nem, nem Én láttam. Az... Sajnálom. Én az első beszélgetős... Á, gondolom, ez se egy kellemes beszélgetésed vele. Hát a mai az enyhén szóban nem, mert itt uh, fel van Málházban némi gondolom. adattár. Hogy aztán milyen lesz, ugye tegnap megkérdezte Piko András az új helyét 4 óra után 11 perccel, vagy 8 perccel, hogy mennyi ideje van. Mondta az új helyi neki 5-ig ráérő ideje van. Aztán megnéztem a túlet, 4 óra 22 kor úgy ért véget a beszélgetés, hogy tulajdonképpen nem beszélgettek semmiről se. Úgyhogy lehet, hogy az enyém is olyan lesz, hogy nagy lesz a nekifutás, és aztán ugrom 20 centit. Minden esetre ez a tegnapi Klubrádiós beszélgetés beszélgetés. Visznek rossz, az tréfának az képség... kevés volt. De, de az este az átéve az remek volt, az fantasztikus volt, és a másik ugye, úgy, hogy egy SMS neked ma is ugyanúgy állom ma is, hogy egyre mélyebbre rássa magát új helyezzel a papkány kormányozással, hogy nem tudom Az Azzal szerintem el, nagyon mellé nyújt, nyújt ö, azzal már csak az MSZP nyúlt mellébb. Remekve várok, egy utca sarkon áll. Sem. Nem látom őt Ő, csak őt Csak őt keresem én Mikor jön már végre objektíve. Majd mint a tényleges budapesti patkány helyzetről. Hát a tapasztalat, viszont a tapasztalat, nem subjektív. Szóval e, hát én azt mondom, hogy subjektív, mert ez az én tapasztalatom, másnak biztosan más van. E, tehát itt a, én hallottam a, az interjút a Ferencvárosi polgármesterrel, e, és majd mindjárt kitérek arra most először a tapasztalat. Én 44 éves vagyok, három év kivételével Újpesten lakótelepen élek, mióta megszülettem. Abban a három évben, amikor nem a lakótelepen éltem, akkor is rendszeresen jártam a lakótelepre, mert az akkor még élő nagyszüleim ott laktak, tehát ilyen a heti kétszer. Újpesten, a lakótelepen soha nem láttam Batkány, egészen, most is ott lakunk, egészen a körülbelül, hát most a pontos időpontját nem tudom megmondani, de a tízemeletes házunknak a bejáratánál, négy darab patkányuk van, ott vannak most is, és láttam is ott patkány. Tehát most innentől kezdve, amit a pagármester úr mondott itt ilyen észlelési számokról, és azoknak a normális vagy nem normális mi voltáról, én, én emellé oda teszek egy olyan tapasztalatot, hogy mit tudom én, 43 és fél évig nem volt patkányuk, nem volt patkány és most hip hop, ott egyszer csak egy olyan helyen, ahol eddig 40 évig nem volt, 44 évig most van. A, amit ezzel kapcsolatban én kicsit táblatosabban úgymond így belelátok ebbe az egészbe, hogy ez annyira csodálatosan megmutatja, hogy, hogy hogyan működik ez a rendszer. És a polgármester úrnak a megközelítése az ilyen teljesen, ilyen, Hát ilyen bürokratikus jogi megközelítés volt. Önképpen a kommunikációjának a lényege az volt, hogy itt lement egy közbeszerzés, itt minden teljesen tökéletesen rendben van, nincs semmi látnivaló. Ön ugye négyszer szembesítette azzal, hogy még rádobtak erre az új cégre 650 milliót, ami már önmagában, hát, fogalmazunk, úgyhogy felvett kérdéseket. E és ennek ellenére nem történt semmi, tehát ennek ellenére e ugyanannyi a patkány, e és erre is csak annyi volt a válasz, hogy hát ez a közbeszerzés szerint teljesen normális, meg hogy ez volt a kiírási feladat, meg az a kiírási feladat. Na most én Budapesti állampolgárként annyit szeretnék mondani, hogy én azt már engem a pénzek nem érdekelnek. Tehát ezek olyan csillagászatő összegek az én ö, ö, szintemen, hogy ö, engem ez nem érdekel. Engem egy dolog érdekel, hogy hogy a csodában nem lehet ezt a dolgot úgy megcsinálni, hogy, hogy ne menjen tönkre, ami 40 évig jól működött hogy miért nem lehet akkor előre gondolkodni, és hogyha tudják, hogy fel fogják mondani a szerződést annak a cégnek, aki 40 éves csinálja, akkor miért nem gondolkodnak egy évre előre, és építenek fel egy céget, aki meg tudja csinálni, miért nem vadászták le a szakembert attól a cégtől, aki 40, mit tudom én. Tehát én tényleg annyit látok, hogy nem elég, hogy lehúznak, és négyszer annyiért vállalja ez a cég meg, még rádobnak 600 milliót, még ráadásul a patkányok is elöntenek minket. Nem vállalta, ez... nem, tehát ö, utólag kiderült, hogy a bábolna drágá volt, tehát ez a cég volt az olcsóbb. Tehát az, hogy de rendben, drágá, de nem most po mondta, A polgármester úrnak a fegyverét fordítom ez ellen az állítás ellen, ö, ő pontosan azt mondta, hogy hát az, az egy nagyon rossz és nem túl igazságos vagy hatékony rendszer volt, amikor ugye automatikusan a közbeszerzésen a legolcsóbbnak kellett nyernie. Én üzletéletben dolgozva, én nem mondom azt, hogy a legolcsóbb nyerjen, hát ugye főleg egy ilyen komplex feladatnál, mint egy kétmilliós városnak a e, mentesítése, vagy batkánymentesítése, e, ez borzasztóan függ attól, hogy a, e, mármint az ár, hogy mit akar az az ár, mit vállal az egyik, mit vállal a másik, mit garantál, mit nem garantál. Tehát önmagában az, hogy, hogy, hogy melyik volt a drágább, ha most, sőt, most azt akartam mondani, ha demagóg akarnék lenni, de ez nem is demagógia, annak is lesz költsége, már van ott a 600 millió, meg majd most akár a megbetegedések, Akár egy csomó, tehát ennek mindnek van költsége, hogy halkarom. Mert közgazdászok is. Igen, de megbetegedésekről ne beszéljünk akkor, amikor még nincsenek megbetegedések. Hogy vajon mit lehetett volna tenni, vagy hogy mit lehetett előrelátni, én e tekintetben nem szeretnék többet mondani itt most, mint amit egy laikus képes. Aztán az, hogy amikor a természet visszaveszi azt, amit korábban az ember elvett a természettől, akkor azt hogyan lehet visszaszorítani, hát azt most mindannyian tapasztaljuk. Megértem, önök látnak ott patkányt, ahol korábban nem, és ez egy súlyos élmény, ezt is értem. Azonban óvnám önöket attól, hogy másodpercek alatt patkányírtóvá képezzék ki magukat. Az én foglalkozásom az nem szakma, de a patkányírtás talán igen. vagy a vagy annyira Szaradol alá, te lopakodó, És segítettél már És hány Ah, hogy kivettem a hírekből pénteken ismét lesz miről beszélgetni Karácsony Gergelyel? Igen, igen Ez a zugló ez olyan mint egy mentális vidámpark Igen, igen Szabad a csók ma szabad a szerelem Szabad napos a szívem gyere velem Szalai Éva te vagy a mindenem Mi Vagyok a tenyeredden úgy érzem én, veled a végén vagy a legelején, Te szerető vagy és annyira jó. Belepülsz a radar alá, felopakodó. És hányszor segítettél már, és hányszor Ma szó a Holnap pedig Barcelona-Liverpool Szabad szalai évvával Az édenkertben almát szedni Hányszor segítettél már És hányszor hagytál csebe Hányszor kerültem már Föléd az ágyba nyakkendőbe De szabad péntek, szabad szombat. Jó reggelt kívánok! Én telefonáltam körülbelül egy hónapja a közlekedési múzeum keretein. Igen, igen. Akármiről. Én, az az a helyzet, hogy semmi helyzet nincs, rosszabb a helyzet, mint volt. Ide hordják, deponáló helyet használják, valahonnan hordják ide a földet. És szóval azt ígért a vezérigazgató, hogy tavatra rend lesz. képest most Ugye volt egy nagy biciklis buli, itt az elvonulás, Igen. hát ezzel is azt hívják, amit itt fúj a szél, ezt a borzalmat, amit itt van. De nem csak a lakóknak, itt a, a, a körben sportolóknak, a sportpályán lévőknek, ez miket nekárt? Meg fogom kérdezni. Nagyon kicsit megkérdezem, erre még... Jó, rendben van, jó. Vannak ilyen neverending sztorik, amelyek jól lennének, hogyha egyszer véget érnének, de hát egyszer nincs nekik végük, vagy most még nincs végük. Igen. Lakatos István Szia. vagyok, jó reggelt! Én részt vettem hétvégen ez az iBike Budapesten, ahol keresztül biciklítünk a városon, és a hölgynek a betelefonását tettem megerősleni borzaszt, hogy milyen szarholtott a levegő. És pont ugyaneleg gondoltam, hogy Kult egészségesen az egész városon pedig pégéperozók, majd megyek a város légedbe bort volt. teszem. <Szor> A visszafogott hangom egyébként annak szól, hogy tegnap még csak az a lámpa égett az autóban, amely a guminyomás jelzi, holott abban nincs semmi probléma, ma a fékolaj is kigyulladt, aztán valamit megnyomtam, aminek következtében a műszerfalon ami lámpa van, az mind kigyulladt, de egyiket se tudtam eloltani. És aztán megnéztem valami útkereszteződésnél, hogy egyáltalán elindul-e még az autó. Még bár fél nyolckor, bár a szervizben már szoktak lenni, de az én összekötőm nem biztos, hogy ilyenkor már fent van. Aztán egy óra múlva felhívom, hogy mikor vihetem el, amikor aztán kicserélik a téli gumit, nyári gumira, meg ezt a rengeteg fényt eloltják. Ne, ne, Még egy kérdés az új István féle beszélgetés elő, hogy önök mit gondolnak, hogy ez az egész pasztkány sztori, ez mennyire országos sztori, különös el arra, hogy a patkányinvázió tudtom a Budapestre vonatkozik, és orszá, az országra nem, vajon mindazok, akik Budapest vételkörzetén kívül élnek, Egyfelől mit kezdenek a patkányinvázióval, másrészt mit kezdenek mindazzal, ami Bongónéval kapcsolatos, aki mondandóját egyébként nem Budapestre korlátozta, ám mégis valahol belül nekem az az érzésem, hogy mi itt Budapesten forrongunk elsősorban. Egyébként is könnyen lehetséges, hogy a vidéknél magasabban van a 100 fok Celsius, tehát ott nem tudom, ott a víz az 120 fokon for, de valami azt hogy ez vidéken, eh, ahol egyáltalán nincs patkányinvázió, vagy tudtommal nincs, szól, hogy ott az egészen másféleképpen szól. 7 óra 29 perckor ezt a kérdést intéztem önökhöz.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 Egyedül a vad idegen az, akibe beleszületek, akibe berészületek Akibe beleszületek, beleszületek beletanulok Ugye vagyok, aki leszek, ugye leszek, ami marad Egyszerre valamire te gondos, Mert az is, aminek akarod, hogy mások lássanak És elzárod magad anyanom, ideged a csapok Szabadat a savak, gyökereket a gyökerek az a fejed.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 Csak a lak az el a falon, amit emelek a televedem akolata, kiragad a karon, nem az üveg, betöríg, a tüvek, aki betöri, a betörik a fejedet, a lovat a kalandom a szöveged, a passzom, aki bevezzi, ma te fogod a kötelet, a nyakadon a sugarak a kezeim A nyakamon a sugarak, a nyakavon a sugarak a kezei, De a, a, a sugarak a kezeim, a sugarak a kezeim, a nyakadon Ugyanoda megyek, ugyanaz a jelen az a bajom, aminekre is itt a helyen, ez a faszik a vad idegen az Jól nézd meg, vagyok, aki leszek, leszek, ami marad Egyszerre valamire te gondolsz, mert az is, aminek akarod, hogy mások lássanak, és elzárod magad a Vizeket a csapok, szavakat a seva, gyökereket a gyökerek, az agyadat a, a fején. Tereket a falat, ugye baszokat a türelem, a fülemen a bogarak, a ilye a bogarak. A fületen, a helyükön, a felekedre ülök, Viselem a nevet, a csak bólincs a merdeké, meg nem kérdezek. Nem, hanem kezden veled! Kezden veled! Amire a Talán a hőmérsékleti tartományról nem tájékoztattam még önöket, csak a derülté kérdésében nyilvánultam meg. Most nagyjából 6-29 fokon, aminek meg lesz nagy valószínűséggel a duplája. 061489099 és 0636771614 percel 418 előtt. Óhaj, sóhaj, panasz, bármi más. a köszönet a kereked a negyedik Bei a szamát, lebeg a szögre, akasztva az idő, de a mamin ma még haza vehet, ragad a hajnal, süpped a beton, és visszafele forg a fek! Jóra jött! Jó, reggel, csöztanem jó reggelt. a kedvenc, szügyharmas számon volt nagyon jó volt. A prostás a nem tudom a neved, csak hallgatom, mit ugat a mély, szívesen szánkóznék lefele vele. De engem nem hoz már a meredély Dug le az dőj meg egy kicsit Míg én tartom a fejed Rakétákat lő a teli hold S te valahogy nem találod a helyet Hajjajjajj, egy let felkapott a vihar Hajjajjajj, hajjajjajj Lehet a szívben is zivata Tudom, szeretett nélkül minden házüres, minden város minden zseni ügyetlen, félős nyüszi csak a kalapban. Jó reggelt. a vér. Ezek az emberben. Jó reggelt. árvát szép, kettőt szeretnék mondani. A másik Mindjárt. hogy nem tudom, elképzelni, hogy honnan van egyik időt, hogy ilyen zenéket meghallgassak. Meg. és föl Tegnap egészen elvoltam 20 ezen a Péterfi Morinak, ez Borinakhoz szép halokban. Honnan beszed elő? Fasztikus! Jó volt. Tényleg, most mondhat, hogy honnan? Hogy, hogy, hogy, nem a tudom, hogy honnan. Ha tudnám, hogy, hogy csinálva kell fejfejedcsét, akkor valószínűleg nem csinálnám. Ezt, ezt nem, nem, ez csak A másik pedig az, hogy tegnap Pronai-eg, nem, nem, nem tudom látta új helyével este az ATV-be, olyan módszert, hogyha az IPV-nél lett volna. Tehát egy olyan diszpacseri munkát csinálta volna, én nem tettem. Ez nem utleme ilyen. Hát úgyhogy úgy, új helyi tektek ezzel a patkányozással, hogy azért vegyem ezt a bankoni egész máshogy gondolt, ez a patkányos, hogy az, az, az, az, az, az új új. új helyi most magyarázza, és nagyon jó volt róla, hogy gratuláltam neki is. Nem, nem láttam. Sajnálom. Hát gondolom, hogy se egy kellemes beszélgetés. Hát a mai az enyhén szóval, nem, mert itt fel van Málházban némi gondolom. adattár,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 viccnek rossz, tréfának kevés a, volt. De az, de az este az átél az remek volt, az fantasztikus volt, és a másik, ugye úgy tudom, hogy egy SMS neked ma is ugyanúgy állom ma is, hogy egyre mélyebb rássa magát új helyezzel a úgy, hogy nem tudom, Az Azzal szerintem egy, nagyon de? mellé nyújt, ö, azzal már csak az MSZP nyult mellébb. Remek várk, egy utca sarkon állom, Keresem. Nem látom őt, Ő csak őt, csak őt keresem. Ivanok, patkányhelyzetről lehet szubjektíve? Mármint a tényleges budapesti patkányhelyzetről. Hát a varulatapasztalat, viszont a varulatapasztalat, az, az a nem baj, hogy van. De akkor szóval nem szubjektív. Hát én azért mondom, hogy szubjektív, mert ez az én tapasztalatom, másnak biztosan más van. Tehát itt a, én hallottam a, az interjút a Ferencvárosi polgármesterrel,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 hogy nem elég, hogy lehúznak, és négyszer annyiért vállalja ez a cég meg, még rádobnak 600 milliót, még ráadásul a patkányok is elöntenek minden. Nem vállalta, ez... nem, tehát uh, utólag kiderült, hogy a bábolna drágá volt, tehát ez a cég volt az olcsóbb. Tehát az, hogy e, rendben, drágál, ez de nem ez Most, most a, a polgármester úrnak a fegyverét fordítom ez ellen az állítás ellen, ő, ő pontosan azt mondta, hogy hát az, az egy nagyon rossz és nem túl igazságos vagy hatékony rendszer volt,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 Szaradol alá, te lopakodó És hányszor segítettél már És szó hagytál cserbe Hányszor kerültem már Föléd az ágybanyag kendőbe Szabad péntek, szabad szombat Hát, ah, a kivettem a hírekből, Pinteken ismét lesz miről beszélgetni, Karácsony gergely -jel. Igen, igen. Ez a zugló, ez olyan, mint egy mentális vidámpark. Igen, igen. Szabad a csók, ma szabad a szerelem. A szabad napos, a szívem gyere velem. Szalai éva, te vagy a mindenem. Vagyok a tenyereden úgy érzem én, feled a végén vagy a legelején, szerető vagy, és annyira jó. Felrepülsz a radar alá, felopakodó. Sáncó segítettél már, és Sáncóra Ma a Stadtenham, holnap pedig Barcelona, Liverpool. az Hányszor segítettél már, és hányszor adtál csehbe? Hányszor kerültem már föléd az ágyba nyakkendőbe? De szabad, szabad. péntek, szabad szabad. Jó reggelt kívánok! Én telefonáltam körülbelül egy hónapja a közlekedési Múzeum feleltein folyó, akármiről. Igen. Most én, az, az a helyzet, hogy semmi helyzet nincs, rosszabb a helyzet, mint volt. Ide hordják, reponáló hely, helynek használják, valahonnan hordják ide a földet. Szóval nem, azt ígért a vezérigazat úgy, hogy tavatra rend lesz. Ahhoz képest. most... Én volt egy nagy biciklis buli, itt az elvonulás. Hát ezzel is azt hívják, amit itt fúj a szél, ezt a borzalmat, ami itt van. Tehát nem csak a lakóknak, itt a körben sportolóknak, a sportpályán lévőknek. Ez mit mi kár? Meg fogom kérdezni. Nagyon kicsit, hogy megkérdezem, amíg... Jó, rendben van. Jó. Vannak ilyen neverending sztórik, amelyek jól lennének, hogyha egyszer véget érnének, de hát egyszer nincs nekik végük, vagy most még nincs végük. Igen. Lakottas István jó reggelt! Én részt vettem hétvégen ez az iBike Budapesten, ahol keresztül biciklítünk a városon, és a hölgynek a betelefonálsát tettem megezősteni. azt, hogy milyen szarhatott a levegő, és pont ugyaneg gondoltam, hogy Kóvót egészségesen az egész városon végig, Pékiperozók, majd megyek a városlégedben bort cizni. Szörnyű Szóval teszem.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 Ez furcsa egy ilyen kérdést egy olyan rádióban a hallgatókhoz intéznek, akik alapvetően Budapesten élnek, itt legfeljebb az interneten engem hallgatók jöhetnek számításba. és SMS -e alapján a betelefonáló hat is állított, de lesz miről beszélnünk, majd kértek, tehát fél azért az egy fél nyolc, az egy fél nyolc, az egy Most én megkaptál az engedélyt, most nem telefonálsz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én két hónap alatt négy darab patkát láttam zuglóban a Kassai utcában, nem messze a Kassai téri templomtól. Igen, azon egyet a környékén szom... sajnos én is sokat láttam. Egyet a szomszéd ütött agyon, egyet a férjem, Egyet a macska fogott meg, tegnap este pedig, amikor 10 órakor óta az ablakot szellőztetni, szépen gyalogolt egy a kocsi úton az egyik oldalról a másikra. Azt pontosan el tudja nekem mondani, hogy ön, aki patkányt lát, ez milyen képzett társítással jár? Tehát ]az, az, bá -bá -bá -bá, az ember lát mókus, lát verebet, az egyiknek örül, a másik közömböse hagyja. Vissza tudja emlékezni arra, hogy amikor az elmúlt időben először látott patkányt, valójában mi villant az ön fejébe, mondván, hogy ilyen élménye az elmúlt évtizedekben talán nem volt? Hát én undorodtam, amikor agyonütötték, mert, mert olyan rossz érzés volt, de tegnap arra gondoltam, hogy nem szeretnék este így hazajönni az utcán, gyalogolni, amikor velem szemben gyalogolhat egy patkány, hogy vajon... De ha önnel, vele, szóval ön, ön, önnel szemben gyalogol egy patkány, tételezzük fel, akkor ön például most azt gondolja, hogy félne tőle? Igen. Attól... Lehet, hogy ez butaság. Ne, nem, ne, ne, te, nem, nem, nem tud butaságot mondani. Azt mondja, amit gondol, amit érez. Az, az, nem, tud, az nem lehet butaság, én nem vagyok egy tudományos ismeretelésztő társulat. Az egy másik dolog, hogy adott esetben, például, ha már egy ilyen helyzet van, akkor a fővárosnak lenne kötelessége az ügyben, hogy elmondja, hogy egyébként, ha talál az ember patkányt, azzal jár-e együtt bármi, hiszen az, hogy a patkány kurt terjeszt te-e vagy sem, az egy szakmai kérdés, abban nem hiszem, hogy nekem kéne megnyilvánulnom. Én azt kérdezem, hogy őre milyen hatással van, és ha őre ilyen hatással van, akkor azt én száz százalékig elfogadom. A macskákat nem szerettem sokáig, mert sokat tisztítanak ide a kertünkbe, de azóta hálás vagyok neki, amik, amióta láttam. Az jobb, hogyha egy macska öl meg egy patkányt, mint hogyha egy ember agyonveri? Az nagyon csúgyan, amikor azt agyonveri. És amikor a macska küzd vele? Hát, annak csak az eredményét láttam. Hogy értem, ez tökéletes patkányt. válasz volt. Nagyon szépen köszönöm, ez tökéletes válasz volt. Ezt nem látja ugyanis. Fókusz, kértél engedélyt, majd nem kerültél elő? Ezt hogyan tegyem itt logikailag egymás után sorba? Jó reggelt! Fókusz előkerült, itt vagyok, csak... Figyelj, helyes! Kérdezik. Szóval vidéki pathány helyzetet személyes tapasztalat a feleségemnek az édesanyja, az Ráczkemél, akik egy nagyon nagy kerttel rendelkező kertes házban, és hat kutyájuk van, és a, azt mesélte, hogy a kutya, ha néha-néha van patkány, akkor elfogja náluk, mocska nincsen, csak kutya van, de simán elkapja. E, vidéken ez, szerintem jóval kevesebb a patkány, és együtt élnek vele. Jóval nagyobb a területelebe, ahol a patkányok el tudnak helyezni, tehát egy lakótelepi lakásban, a lakótelepi házban sokkal látványosabb, és ez által Köszönöm szépen 061 és -06 még 10 percig Nem állt szándékomban hat János hazugságot hagyni Amit tudtam, cáfoltam hanem cáfoltam mindelnézőst 061-489-0999 és 06 3677 Jó reggelt Jó reggelt kívánok! Na, én foton élek és uh, nálunk uh, idővel és sok paccányról, paccány csapdákat kellett felállítani, amit a macska nálunk is megfogta, hanem inkább mostanában vakon az, ami problémát jelent. De az időszakosan máskor is előfordult, Nem. Vagy most van. Igen. Igen, de, de az utóbbi két évben nagyon sok, és ugye védett állat, ilyen most az egész befüvezett kertet föl a tavaly, de nem csak nálunk, hanem a szomszédban is, és most hálókat kellett tenni, újra füvezni. Hát azért nekünk most ez nagyobb probléma, mint a patkány. Hány vakont lehet? Hú, hát én nem. nagy családokonnak gyakorlatniak. És a tudat, hogy nem, ezzel nem lehet mit kezdeni, az szörnyű? Hát, az, az borzasztó érzé. Tehát, Tehát tulajdonképpen ön hogy... nem írthatja ki a vakondokat, csak arra bíztathatja őket, hogy más kertjét más más dúlják föl. ez egy tehetetlenség. Hogy, hogy a vakond védett nem szabad váltani, nincs ellene semmi. Tételezzük fel, hogy holnap megszüntetik, akkor mit csinálnak? Hát az ha egész... megszüntetnék a vakondot? Bocsánat. Nem, ha megszüntetnék a védettségét. Hát hogy valószínűleg... Felásnál valószínűleg az egész kertet? Így is föl kell ásni, mert vakodhálót le kell raknunk idén. Tehát muszáj fölásni az egész kertet, ahol a fű a is fű volt. De ezt az ember úgy képzelje el, hogy lerak egy hálót a fű alá? Így van, így van. Föl kell ásni, a tehát 10-15 cent, hát a teljes füvet le kell tenni. Meg, megkora, mekkora reáló, kertről van szó? Most, ahol, ahol füvet szerepnék, meg, meg ahol volt, hát mert az egy olyan... Sajnintem egy olyan 70 négyzetméter. Az, me, az mennyibe kerül? A 70 négyzetméter háló, az mennyi? Mennyibe kerül? Nem Aha. Tudom. De miért nem vettem ezt? Nem tudom, nem tudom, de ez, ez a művelet... Ha nem mi csináljuk, ezt ez, ez 800 ezer forintét csinálják. Ja, hát én feltételezem, hogy ugye ebben alapvetően drága talán a földmunka lehet. A földmunka annak ki, igen, azt a, fel, a felszállítom vagy, vagy odér, és, vissza, és ezt önök külözni. szakszére meg fogják tudni csinálni? Szerintem valahogy, mert a szomszéd már megcsinálta, neki segítettünk, és, és azt gondolom, hogy itt valahogy összefogunk egy páral, és akkor egy másnak segítünk. Megcsináljuk azt, azt a felületet, amit szeretnénk, csak az a baj kisebb lesz, mert eddig a 110 lézetméter volt, és hát kisebb lesz valószínűleg véve. Mert? Igen. Mert? Azért, mert van egy keret, amit, amit ja, törtünk használni ah. el. Miből, miből van ez a vakontháló? Hát azért Ami azért jelent. Tehát ilyen erős anyag, nem műanyag. És mennyi ideig bírja a Föld alatt? Ó, hát nem tudjuk. Én nem tudok előnyiakkozni, mert ugye nyilván a gyártól leírja, hogy örök életű, de hát... ki örök életű? Nem, nem tudjuk. És mikor lesz a művelet? Tessék! Mikor lesz a művelet? Ez hát most májusban állunk. Nálunk májusban. Szomszébnál már két, a kesződően ott Májusba. májusban. Májusban elkezdjük. De akkor azért lapátul adnak majd én eleget. Hát igen, igen, igen, igen. igen. igen. A patkány van, a patkány is van, de az nagyon kevés Lehet, hogy a vakor elpusztítja, nem Nem, tudom. Nem, e, nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogy a patkány is a vakondok között milyen reláció van. Köszönöm szépen, hogy telefonált. 061 489 0999 0637 egy ebben a Kiskertem című mozgalomban, amit elindítottam, de nincs ellenemre. Budapest Rádió 3.0. Hajrá. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont. Gábor. Sziasztok. Sziasztok Most ez a vakonthála igazából ez műanyagból van, és körülbelül 150 forint egy négyzetméter belőle. önmagában ez nem egy nagy... Izé, kiadás. Nem nagy költség, az a 8000 az kicsit túlzásnak tűnik, így minden munkával, minden... És kicsit, ha valaki munkával. le akar nyúlni valakit, akkor semmi se kevés. Igen, még szerintem a fele is sok, de mindegy. A lényeg az egyébként, hogy a talajlakó kártevőktől kéne valahogy megszabadulni, mert az utóbbi idők azok nagyon felszaporodtak, és nyilván a vakonnak ez egy nagyon kedvező körülmény biztosít. A vakonnak ki az ellensége? Vakonnak természetes ellensége? Igen. Hát kutya, macska, már amennyiben az természetes ellenség, az ugye lehet róka, bor. Tehát ilyen De csak ragotok. akkor, hogyha a föld felszínére kerül, nem? Hát vannak kutyák, amelyik kiás. kiáss a vakondok. A vakond milyen mélyen Az nagyobb, nagyobb kárt ez a kertben, mint egy vakontúrás. De milyen milyen él a vakondok? Vakond? Brutál mély. tehát 80-100 mélyen vannak a nagy kolóniák, ott vannak, hogy a járatok jönnek-mennek mélyen, és akkor ezek a felőző nyílások, meg egyéb ilyen táplálékkereső járatok vannak a felszínen. De az, hogy ez a populáció éppen meg, mitől mekkora ennek van valami természeti rendje? Hát, Vagy ez egy fix? Hát a kedvezőek a körülmények, tehát sok a táplálék az adott területen, akkor nyilván felszaporodik. Ha kevesebb, akkor arrébb megy. Nyilván egy művelt kert, egy öntözött kert kedvezőbb számára, mint egy kemény, művetlen, száraz talaj. És ahogy én kiveszem, nem éhe halnak, hanem fogják magukat és arrébb mennek. Azt szerintem, de ez egy természetes jelenség. Tehát amikor fogy a táplálék, akkor arrébb megy. Keres olyan helyet, ahol több van. Ez az állat, ez, észre, ez mit csinál télen? Lent ezekbe a járatokban telel. De nem jön föl. Nem jön föl. Enyheteleken egyébként simán följön. Tehát az pár éve, amikor voltak azok a kemény telek, tehát talán két éve, akkor nagyon meggyérült a vakond állomány, és most megint tavaly óta, megnőtt. És te is hálót alkalmazol, hogyha te is Hogy? hálót alkalmazol, ha megbíznak? Hálót alkalmazok, de az, tehát azt is kiröhögi néha simán, tehát elkezdi puposítani, tehát ugyanúgy jár alatta, ugye amíg nem tud, nem talál olyan helyet, ahol fel tud jönni, addig ott is túr, és ott is ugye kialakul a hiánya háló alatt, tehát utána ott is egy teljesen egyetlen talaj. Hmm. vagy felpuposodik, vagy besüllyed. Vagy besüljed, így van, hmm. tehát visszajavítani se tudod rendesen, és nyilván, hogyha ez a háló nincsen, faltól falig berakva, akkor megtalálja a helyet, hogy hol jöjjön föl. Hát remélem, hogy hallgatta az előző Arra is kell figyelni, ne legyen túl mélyen lerakva, mert akkor simán a háló fölé följön. <gül> Ahogy én kiveszem, tehát, ez, a, ez a háló se tökéletes. Nem, hát a talajt meg kell, tehát a talajt valamilyen módon fertőtleníteni kell a talajlakók átbevők, tehát hogy éríteni. Mi, mit jelent az, hogy fertőtleníteni? Hát olyan talaj, tehát vannak ilyen talajfertőtlenítő szerek, mint amik mint a cserebogárfajor. Ez, me, ez mennyi ideig hat? Hát azt akkor, akkor hat, amikor romtott vannak ezek a kártevők. Hát erről beszélt, egy -e egyszer, igen. És mennyi ideig ja. tart? Hát gondolom, ez így nem így, túl olcsó, tehát hogy az ember ezzel locsoljon az enyhe túlzás. Nem, hát ezt egyszer meg kell csinálni, füvesítés előtt, és akkor megvárni, míg ennek a hatása Kimegy, és akkor utána lehet a, elvégezni a dolgokat. És az nyilván, hogy egy ériti a láplálékot, akkor a vakon majd arrébb fúzódik. Este hívnak. Hát bonyolult ügy egyébként. Este hívnak, vagy már van végleges verzió? Vagy még nincs holnapra? Még azért alkudozunk. Jó, tehát ő, ő menne a koncertre. Igen. Jó, rendben itt, van. Itt oké. ő mögöttem egyébként Jó, nagyon vigyorod. Rendben van, megértem, és azt is megértem, hogyha őt tehát Ez a két program, ez nehezen egybevethető. A legvégén <laughs> még elmegyek veletek oda. Szia, Gábor. 31 061. Jó reggelt. Jó reggelt, Sziola úr. Vakond ügyben. Én a következőképpen csinálom. Minderek előtt a vakonddal együtt kezelni. Nem is. Én a következőképpen csinálom, amikor a kertbe látok vakontúrásokat frissen, a zsebembe mag, megszórom a tetejét, mint a sütemény porcukorral, utána elgeredézem egyenletesen, Igen. és utána visszatapodom. És ott kihajt a fű, és megyek a következő vakontúrás. Nagyon, Nagyon kedves! Köszönöm szépen! Ez egy laikus hozzászólása volt, az azt megelőző, egy szakemberi, én nem tudok választani. Én egy lakásban lakom, ott nincs vakondok. egyre patkány sincs. Jó reggelt. Ö, jó reggelt. Vakond miatt telefonálnák. Pár Igen. évvel, ezelőtt, durán tíz évvel ezelőtt nekünk is volt a a viszonylag sok. És az egyik ismerőstől kaptunk egy palántát, ez ilyen idióta növény. Igen. És azt mondta, hogy azt el kell ültetni, és na lényeg az, hogy, hogy most attól vagy nem attól, de azóta nincsen vakuró. De mi az időt ha... a növény neve? Hát ezt fogalom. Hát nem ez, ez nagy gond, gond akkor át kell menni a szomszédban, meg kell tudni a nevét. Egyébként a leggeniálisabb telefon tényleg. A Filipovnak teljesen van az tegnap hangzott el, amikor betelefonált tegnap a hölgy, és amikor kérdezte, hogy mit akar mondani, akkor azt mondta, hogy elfelejtette megmondani a szomszéd asszony, mert ő egyébként azért telefonált, mert a szomszéd asszony szólt neki. Ennél geniálisabb telefon a fejlés életében kevés volt, ha volt egyáltalán. Jó, reggelt! Jó, reggelt. Vettem négy évvel ezelőtt négy arab ultra hangos vakondriasztot lefúrkáltam a kertbe, és azóta, vagy megőrült a vakon, de az a lényeg, hogy azóta egy-szem és pár Ez az keresztül. ultrahangos ízé, ez mennyibe kerül? Hát, mit tudom én, 100 aztán... Jó, tehát akkor nem egy olyan nagyon jelentős összeg. Bárki más ebben az ügyben, Azért kérdezem, mert aztán rövidesen felkészülünk itt a 8 óra utáni beszélgetésre. Jó reggelt! Az előbb megszakított. A lényeg az, hogy tudok ilyen palántát magának adni, mert azóta a kedve kell. Nekem nem... Nincs rá szükség, a nevére voltam kíváncsi, hogyha bárki kíváncsi rá. Jó, rendben, értem. Értem, de hogyha nekem adja, én nem vagyok egy ilyen kis növényhatározó. Tehát valamikor volt ilyen könyvem, de akkor se voltam egy nagy egyáltalán értek. Jó reggelt. Jó reggelt, Az Úr emlétt az idiósa növény, az úgy emlékszem, hogy a rebarbara. Köszönöm. A okay, az a Oké, rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Ha elém kiraknak 12 növényt, akkor, tehát, és mondjuk kókusz, azt megismerünk, a rebarbarát, ha nincs ráírva egy rebarbara, én bemutatkozó fiala János vagyok, de ugye a növények ritkán szokták nyújtani a kezüket, és azt mondják, én pedig rebarbara vagyok, tehát én nem ismerem meg. A fikusz megismerem. De az viszont nem jó a vakondok ellen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Én 12 ultrahangos vakondriasztót vettem, a vakondok körbe röhögték, végül visszavittem az áruházba és visszakaptam a pénzt. Ebből is látszik, hogy többféle vakondok van és többféle ultrahangos riasztó. Most átmenetleg el kell, hogy köszönjünk ettől a témától, mert nem, nem marad idő a felkészülésre azt mondja Bangoré Borba Ildikó, hogy édesanyúl. Hát ez tényleg... A múlt heti reggeli startadását hallják Bombera Krisztina, Kárász Robert és Bangoré Borbé Ildikó. A felvételt az ATV tudtával és beleegyezésével adom közveteljes terjedelmében. És a Európáját. Igen. Miért, miért? Miért akarják az emberekkel ezt elhitetni, kérem szépen, hogy hogy itt az uniós pénzeket ellapják. Tényleg ez csak azért kérdezem, mert közben, amikor az ember járja az országot, új épületeket, intézményeket, úthálózatot, úthálózatot infrastruktúrát lát, két kimenek, forgalmat, stadionokat, stadionokat azok szerintem egyébként nem Európai Uniós Persze azért nem elhitetni akarjuk az emberekkel, hanem minden felmérés, és ha a jobboldali felméréseket is nézzük, akkor Magyarországon ha megkérdezik, hogy mi a legégetőbb öt probléma, az első helyen az egészségügy, ami a következő téma lesz, a második helyen a korrupciós helyzetet említik, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy ma Magyarországon 88%-a mondja az embereknek, hogy igenis az uniós ber beruházásoknak nagy részét ellopják. ellopják. Közbe És még a fideszesek is ezt mondják 60-60 valahány százalékban, ha jól mondom, hogy tudják nagyon jól, hogy ezeknek a közbeszerzéseknek, ezeknek a, a felújításoknak, építkezéseknek a vége az, hogy ellopják ezeknek a forrásoknak Na, a meg. részét. Mit jelent az, hogy a fideszesek is ezt mondják, Fidesz, ez szavazók, hogyha úgy Na, kérdezik meg a, a, a, nem, nem, a, nem, a kormánypárti, a, a, a politi kormánypárti kormány. politikusok, Értem. nem, de ha az embereket megkérdezzük, de hogy ez egy reprezentatív felmérés igen, igen bármelyik, fel, hogyha a jobb oldali kutató cégeknek a felmérését nézik, ők is ugyanezeket az adatokat hozzák ki, ebben nincsen különbség. Ugyanakkor, bocsásom meg, hogy közbevágok, de arról mi a véleménye, ami szintén egy nagyon régi, konzisztens adat, hogy míg az emberek többsége elég régóta Magyarországon úgy érzi, hogy a korrupciós szint maga. Nem tartozik a legfontosabbnak tartott problémák közé. De egy Kicsit a második, úgy, a de második. Úgy vannak velem, mint a rossz időben. Elég szomorú, ]nek. hogy eljutottunk ideáig, hogy az emberek most már ők is beárazzák azt, hogy mondjuk épül egy iskola, akkor. 500 millió forintból meg lehetne építeni, nem mondjuk, amit kihozott a, a, a szakvéleményben az egyik cég, 25 kal túl vannak árazva, és akkor azt mondjuk, hogy 750 millió forintba kerül, vagy, vagy, vagy egy kicsit többe Ez teljesen abnormális, mert itt arról beszélünk, hogy az európai állampolgároknak a pénzét lopják el bizonyos vállalkozókon keresztül, itt említhetném a Mészáros Lőrincet, de még előtte a Simicskát, a Bolcz és követeljük azt, hogy az európai ügyészséghez azonnal csatlakozzon Magyarország. Amit látunk, hogy pont a trócsányi miniszter, aki a listavezetője a Fidesznek, pont ön nyilatkozta le, meg egy írásbeli kérdésre Tóth annak elnökünknek, azt válaszolta, hogy nem oldaná meg a problémát. Ön, egy nagyon mondó ellenzéki politikus, régóta politizál, ért az emberek nyelvén, tudja azért, hogy mit kell mondani. Egyetlen egy dolgot most akkor mondja meg nekem. Ha ennyire tiszta és egyértelmű kommunikáció az, hogy ellopják az uniós pénzeket, és a kormány, a jelenlegi kormány lopja el ugye az uniós okay. pénzeket, hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik, mint mondjuk az önökké folyamatosan csökken, vagy ha Már nem is csökken, akkor, utóbbi, ja, változat, akkor én kérek elnézést, vaj. nem tudom, hogy hány százalékot, de valószínűleg, hogy... A különbség nem, az, az csak hogy egy, egy mondatot mondjak, ha már Mondó vagyok, sok a patkány Magyarországon, ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, ennek csak, mi az áthallása? Ö, hát, a, hát mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. E, ezt meg kellene állítani a patkányinváziót is, mert nagyon kárt tudnak okozni Magyarországon, és okoztak is az elmúlt időszakban. Nagyon sokat beszélünk arról, igen, hogy ha a támogatottságot nézzük, hogy hogyan építették ki mondjuk uniós forrásokkal a függelmi viszonyt, a függőségi viszonyt, hogyan vannak függőségbe a hatalomtól ma Magyarországon az emberek hogyan szakadt le Magyarországon a vidéki Magyarország. Tegnapi hír, hogy 3 millió ember 125 ezer forint alatti összegből él Magyarországon havi szinten, és közben a kommunikációba, néhány hónap alatt több 10 milliárd forintot öntöttek megint plakátokba, hirdetésekben, úgymond hülyítik a magyar népet, és ezt nagyon szépen képítette két nem, 2010 óta a Fidesz kormány, 2006-ban, amikor az önkormányzatok többségét megnyerte, akkor kezdődött az a fajta függés, függőségi viszonynak a képítése, ami most már olyan mértéket ölt, amit nekünk nagyon-nagyon komolyan kell venni ellenzéki pártoknak, és nagyon komolyan dolgozni kell rajta, hogy hogyan kell ezt lebontani. Térjünk vissza a, a, a gyakorlati politikai megoldásokra, hogyha nem csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez, amiért ugye lassan fél millió Igen. aláírást összegyűjtött Hadházi Ákos és az ő támogató ellenzéki pártok aktivisták, Igen. akkor milyen más lehetősége marad, Magyarországnak, hogy a transzparenciai. Hát, Most azt azért látjuk, hogy elfogadtak egy olyan alapelvet az Unióban, hogy a jogállamiságnak a betartása, a korrupciónak a visszaszorítása fog majd legfőképpen irányt mutatni azoknak az országoknak, amikor arról beszélünk, hogy a következő költségvetési ciklusban hogyan fogják a forrásokat elosztani. Magyarország ebben vesztese lehet. Ennek, a, ennek az elosztásnak folyamatosan tiltakozunk az ellen, hogy mondjuk az ügyészségnek a, a függetlensége a bíróság, függetlensége, e, hogyan kellene Magyarországon. Hát látjuk nagyon jó, hogy Port Péter, ezt elmondtam tegnap a sajtótájékoztatomon is, hogy az elmúlt kilenc évben nem érezte úgy, hogy, hogy bármiféle vizsgálatot kellene Fideszett cégekkel szemben elindítani. Egyik kirívó példa pontosan, ami mellett, ami ellen az Olaf is vizsgálatot indított, ez Tiborcz István, a Orbán Viktor vejének a Elios ügye, és ez nagyon nincsen rendben. Ha Magyarország ezeket az alapelveket nem tartja be, akkor nagyon-nagyon súlyosan nem Magyarország lesz, hanem a magyar lakosok lesznek a vesztesei ennek a, ennek a következő ciklusnak. Egy kicsit beszélünk az önkormányzati választásokról. Úgy tűnik, hogy az MSZP már, mint az önpártja, kicsit rossz lóra tett, ugye, hogy ez a Karácsony gergely a favorit jelöltjük, mert mint főpolgármesterként, mert azt olvasom, képzel el a magyar nemzet első oldalán, hogy. Ez a magyar nemzet nem tetszik. Jó, akkor nem mondom, hogy a magyar nemzet, és akkor nem Látom. fog kacagni. Gyanús beruházás zuglóban, befejezetlen dráguló parkfelújítás karácsony kerületében. Ugye hát a cikket nem tudjuk végigolvasni, arra nincs idő, de úgy tűnik, hogy itt Karácsony Gergely számláján, ami... Akkor mondjuk az, hogy ez nem jó kifejezés, de több van, ami valószínűleg azt sugalja, hogy nem biztos, hogy vele lehet majd fölpolgármesterséget szörnyű, nyerni. Ez a szörnyű, hogy ez a kormánypárti médiában jelenik meg, ugyebár a frissen megjelent Magyar Nemzetban, amit néhány hónapja indítottak újra, amit Orbán Viktor záratott be. Majd kiderül, mint új helyi Istvánnál a lakásfelújítása, hogy hazudtak. Az összes kormány médiába lehozták, hogy uh, hogyan finanszírozták új helyi István a korrupcióval a házfelújítását. Majd két hét múlva kiderült, hogy a semmiből az egész nem igaz. Ugyanúgy fogunk ezzel a hírrel is járni, hogy két hét múlva majd a magyar nemzetnek helyreigazításba le kell hozni, hogy hazudtak, csak addig elteli két hét, és nem biztos, benne, hogy fog, alaptalan. Ö, Persze, hogy alaptalan. Hát e, állandóan ezt olvassuk az ellenzéki politikusokról, ezt halljuk, hogy ki milyen hibát követett el, ki milyen korrupt közben, meg, visszatérek a, a fidesz cégekre, a Mészáros lőrincekre, a Garancsikra, a Tibolcokra, e, aki meg fölött tottál Orbán Viktor, hogy érdekes módon onnan meg semmiféle korrupciós ügyet nem vizsgálnak ki, lenne pedig mit és lesz mit, miután megbuktak kivizsgálni. Köszönjük szépen, hogy nálunk ezt a reggelét. Én köszönöm a lehetőséget, napot kívánok, szép napot mindenkinek. Az ATV engedélyével az április 26-ai reggel is tart. Egy részletét hallották, amelyben Bangoni Borbé Ildikó, az MSZP parlamenti képviselője volt, a műsorvezetők vendége, akik pedig Bombera Krisztina és Kárlász Robert voltak. Berek Kati előadásában. Ős patkány terjeszt kort. Ős patkány terjeszt kort mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részeg, ha kedvét pesgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények Üres levesét hörpöli, és mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát egymás ellen új gyalázat serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károg, élő szívre, mint dögre száll, S a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál, Lógatják szárnyuk az inségnek gombostűjére szúrt nyarak, Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak, bensünk odavába bút a hálás hűség, a könny lángba pereg, Űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelki ismeret, s mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan vonít. Ó csillagok ti, rozdás durva vastőrökül körös körül, Hányszor lelkembe vagytok szúrva, Itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, Könnyezve intelek szép jövőnk, Melégy íj sívár. Bízom, hisz mint elődeinket, Karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, Finomul a kín, és minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain. Berekati előadásában hallották az őspatkány teljes kurt című verset. pedig nem reklámformájában, hanem demonstrációs anyagként teszem közzé, vagy adom közre azt a néhány másodpercet, amely Újhely István tegnapi felszólalása mellé lett agyusztálva. Nem reklám A szövegeket nem tudom érzékeltetni, azokat nem olvasom szó. A csapathoz fátólva. Az összes patkány azon sivalkodik, hogy a miniszterelnök megfenyegette. Hazároló szarvacs. Ja, ez vállalom. Mi van? Ne felejtsük a miniszter korhatáros. Ezeknek egy része tényleg gyakorló elmövetek. Ami ki nem vitte semmire az életbe, az annyit is ér. Ennyi hülye, miért? Hát, ha haragszom a cigániaknak, azt mondtam, hogy minden cigánt kitintgető nele ezen próbálok ki. Csak azt a végre Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába, jó? Önök nem reklámot hallottak. Jó reggelt lehet! Van az úgy, hogy az ember valamilyen tevékenységet folytat, és annak aztán lesz tőle teljesen független egy olyan hangulati eleme, amelyet nem árt, ha figyelembe vesz, mert az az ő tevékenységére is kihathat. Mindezt annak előrebocsájtásával mondom, hogy te ugyanazon a térféle játszol sok szempontból, mint Bangoni borvé Ildikó, de nagyon sok szempontból nem. Köztetek nagyon sok láthatatlan szál van, MSP, és nagyon sok láthatatlan szál nincs. Effektíve nincs. Most átmenetileg olyan szálak létesültek, részint Bangoni tevékenysége által, részint pedig abból adódóan, ahogy te megszólaltál, hogy ketten egy olyan egységet alkottok, amely erősítheti, adott esetben gyengítheti, az én szerény véleményem szerint Budapesten ellehetetlenítheti mindazt, amit te hetek, hónapok alatt építettél. Jó reggel. Jó regelt! A kampányfőnöknek lenni nem mindig nagy boldogság. Közben hagyjegyezzem meg, hogy visszhangzom nagyon, nem tudom, hogy ezt te, te, át tudod állítani. Most jó? Egy-kettő. Most nem jó, én most jó, meg csak magamat hallottam vissza folyamatosan. Szóval nem nagy boldogság mindig kampányszünnöknek lenni, de ez kötelezettségekkel jár. És akkor, amikor a, a PIDESZ kampánygépezet e, e, durván betámad minket, és fizetett hirdetésben hazugságokat állít, aminek iszonyatos kárai lehetnek rövid és hosszú távon, akkor bele kell állni. Én sokkolóan álltam bele tegnap, de neked is mondom, nyilván másoknak is ezt jeleztem, hogy itt ebben nem folytatunk kampányt. Mi válaszoltunk a Fidesznek, és elmondtam tegnap este is az ATV-be is, hogy nem engedem meg, hogy föltöröljék velünk a padlót, hogy úgy játszanak velünk, ahogy az elmúlt években tették. Én csak a klubradiót beszélgetést hallottam, többen felhívták a figyelmet a tegnapi beszélgetése, volt, aki prób volt, aki kontra, azt nem láttam nem aggódom, hogy nekem ugyanaz az érvelési anyagom lenne, mint Rúna jegonnak, akinek annyi helyzeti előnye mindenféleképpen van a szó, szoros értelmében, hogy ugyanazon a csatornán, azért az egy nagyon sajátságos dolog, amikor ugyanazon a csatornán van egy beszélgetés, mint ahol maga a, hát a helyzet létrejött. Tehát egy én például, akinek az érzékenysége ezügyben saját élettörténete miatt sokkal nagyobb, mint Bombera Krisztinái és Kárász Robert. Én nem feltétlenül kárhoztatva őket, de a saját példámból kiindulva én biztos ott helyben ezt a szállat nagyobb mértékben vartam volna el, mint ami ott egyébként történt. Na szóval visszatérve a gondolatmenetre nem folytatunk ebben kampányt. Én tegnap válaszoltam és tényleg tudom, én is megosztóan, sokkolóan és válaszoltam a Fidesznek Ma reggel le is vettük, vagy le is vesszük, előleg már nincs is fent a válasz videó, pontosan azért, mert nem szeretném, hogyha én lennék a kútmérgező neknek a társadalomnak, az egyébként is... Te nem vagy kútmérgező, mérgező, de a kútmérgező mellé álltad. Nem, nem ez ezt, ezt János, ez nem így van. Ildikó munkásságát ismerni kell. Ildikó, Ildikó munkássággal semmilyen módon nem játszik szerepet akkor, amikor páros lábbal száll bele a ott elfelejtődik a múltja. Mint hogy nekem is elfelejtődött a múltam akkor, amikor valami orbitális hülyeséget csináltam, és nem hivatkozhattam arra, hogy azt megelőző évtizedekben, én milyen kurva jó riporter nem, voltam. Nem, nem, nem, nem erről beszélek. Hát Ildikó nem a Fidesz szavazóinak a több millió stagságáról beszélt. Hát mondott te, miközben. Utalni sem utalt rá. Utalni sem utalt rá. Lehet, lehet, nem tudom. Lehet, hogy ő egyébként a Fidesz politikai magatartásáról beszélt. Mert hogy aztán nincs olyan szókincsünk, hogy egyébként összeszednénk. Hogy elnézést, az hangzott el, hogy mi az áthallás Mondod, mondat. Itt hangzott, csak egy mondatot mondjak, ha már szókimondók vagyok. Sok a Patkány Magyarországon, ha már a Patkány téma felhozódott itt Budapesten. A Patkány téma egyébként Budapesten felhozódott. Most tegyük túl magunkat a szövegzet magyar tálanságán, ám a beszélgetésben addig egyáltalán nem volt szó és nem csak Budapesten. Kárász Robert, jó, ennek mi az áthallása? Bangoni. Mindenki úgy gondolja, hogy akarja. István, ha én el akarom venni ennek a mondatnak az élét, nem azt mondom, mindenki úgy gondolja, hogy akarja, mert ha mindenki úgy gondolja, hogy akarja, akkor van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja. Itt én azt mondom hogy én egyébként a budapesti patkány helyzetről beszélek, aminek egyébként semmilyen indokoltsága nincs erre a kérdésre. De ő nem ezt válaszolta. És egyébként az Ildi mondataiból az következik, hogy ő 2,8 millió Fideszest patkányozott le. Hát nem ár. Nekem az is sok, hogy egyet patkányozott le. Ezzel indított vasárnap Facebook fizetett kampányt a Fidesz. Hogyha Elnézést, ezt én, mind a ketten tudjuk, hogy erre iszik a vendég, el. ha a ilyet mond, ha bárki ilyet mond, arra ma egy kommunikációs gépezet így ugrik, és hogyha van rá pénze, mint ahogy a Fidesznek van, nem sajnálja rá a pénzt. Ha neked lenne, a, lenne pénzed, lehet, hogy te is ugyanígy ugranál rá egy Fideszes politikus mondatára. Ezt nem tudjuk, mert nincs most ilyen mondat, és nincs ennyi pénz. Ha, akkor hogy mondjam el a tapasztalatomat, a... Az, az országért nyilván jogosan e, aggódó és a közbeszéd, e, a stílus minőségéért aggódó, újságíró, de ismerősök, barátok tekintetben olyanok, és akik írta, írnak rólam rosszat is, meg jót is, e, tegnap e, nagyon-nagyon túlvább megkaptam a, a, magamért tőlük. És ezt ebből nyilván az ember tanul is, megolvassa is. De a Facebook népe, ami nem négyöt ember, hanem érdatlan mennyiségű hozzászólás, komment mindenhol az összes újságszik alatt. A Facebook népe pedig úgy érezte, hogy végre valakik beláttak és visszavágtak. De ezért kezdtem azt a mondatot, amikor a bocs, hogy uh, mi nem lehetünk olyanok, mint ők. Tehát nyilvánvaló, hogy mi ebből nem fogunk. De mert nincs összehasonlítás, az minden Isten minden áldjon minden már meg. Nem ha te engem, és én visszapatkányozlak, az nem egy-egy. De minket lepatkányoztak, viszont mi nem patkányoztuk le, csak azt a káros, kártékony és undorító politikai stílus. Titeket mikor patkányoztak, ami, patkányoztak le? Az Országon. Engem. Uh -huh. Bajertől kezdve e, nagyon-nagyon sokan. Én ezt értem, rá. de Bajas Zsolt nem egy parlamenti politikus. Ballert Ez minőségi különbség. Az egy másik kérdés és a, a Fidesz által gründolt, összelopott média egyik sztárja. Én ezt értem, minőségileg más, más alak, minőségileg más figura, még mielőtt félrejethetően fogalmaznék, mint Bankóni, Borbi, Ildikó. De hogy ne ugyanazokat a patronokat a sűs házelnök, A kövérlákló olyan minősíthetetlen megjegyzésekkel, illetve nem csak a képviselőinket, hanem a teljes szavazókbázisunkat ami elképzel. Ebben Nem fogsz várat, vitatkozni, én ezt minden egyes alkalommal szóvá teszem, ez se teszi lehetővé azt, hogy egyébként egy ilyen beszélgetésben ilyen hangozzék el. De azt szeretném tőled megkérdezni, mert könnyen lehetséges, hogy nem pontosan ugyanazt gondoljuk, vagy más az eljárás módja. Ugye ez pénteken reggel történt. Pénteken valamikor 35-3 magasságával, hogy ezt pestenesen szokták mondani, megelőzze minden további félremagyarázás meg sem fordult a fejemben, hogy szavazók az összefüggésbe hozzak a patkányinvázióval, patkányhelyzet persze ettől még van, és ezt a krízist azonnal kezelni kell, erről beszéltem az ATV-ben, ha valaki ennek ellenére is megbántodott, akkor bocsánatot kérek tette közzé Bangoni Borbi Ildikó, miközben korábban arról volt szó, hogy hát nem is lehet miért elnézést kérni, mert nem mondott semmit sem. Azt kérdezem tőled, hogy te pénteken reggel felmérted -e ennek a jelentőségét ahhoz képest, hogy csak hétfőn szólaltál meg? Én azért hétfőn szólaltam meg, mert vasárnap indított kampányt a Fidesz. Tehát nyilvánvaló a tanulságát azt mi is levontuk pénteken a szombaton, de hogy vasárnap egy hazuk kampányt indítanak a amelyben azt állítják, hogy három millió embert lepatkányozott Hildikó ez egy teljes képtelenség, és nem is lehetett hagyni. Hát erre valamit válaszolni kell. Ez volt vas, szó, vasárnap délután, és ö, hétfőn reggel, 8 órakor ö, én a dologba beleálltam, mert egy kampányfőnöknek ez is dolga. Én ezt értem, de Karácsony Gergelyen kívül, aki azt írta a Facebook oldalán, hogy elfogadhatatlanak tartom, hogy valaki politikai jelenfelét vagy annak szavazói patkájnak nevezzenek, nekünk demokratáknak a dolgunk azzal, hogy a magyar közbeszéd Fájóan alacsony színvonalat emeljük ennek része, az is, hogyha rossz félreérthető mondatot mondunk, akkor van erünk elnézést kérni. Senki az égegyet a világán, az MSP párbeszéd konglomerátumban elnézést, ha rosszul fogalmaztam volna, hasonló mondatot nem mondott. Jelmas, ja, volt az msp nek is egy, talán szombaton vagy pénteken egy egy közleménye, vagy kommunikáció, most nem tudom, nem emlékszem pontosan ezzel kapcsolatban, és Ildikó miután jelezte, hogy ő nem gondolta, és nem is akarta eszébe, nem tud volna meg ö, támadni, vagy minősíteni a Fidesz szavazóit innentől kezdve, pénteken szombaton mi úgy láttuk, hogy egyébként ö, a dolog az Ildikó bocsánatkérésével kérésével, ez van intézve, de hát az, hogy vasárnap elindítanak -e egy hazug kampányt, ez elfogadhatatlan, és pontosan tudjuk, hogy heteken keresztül ez ment volna. Azzal, hogy tegnap, egyébként tényleg még egyszer használom a szót, sokkolóan beálltam, onnantól kezdve nyilván a vita most már az, hogy egy kormányzást lehet-e így minősíteni, vagy sem, de ezért kezdtem ezt elmondani, hogy nem folytatunk ebben kappányt, levettük az éjszak, vagy most reggel. A de mi értelme az... van egy napig fenntartani? Azért, mert kellett jelezni a Fidesznek, és a saját szavazóbázisunknak is, hogy nem tehet meg mindent, amit akar velünk a Fidesz. Hazuk kampányra válaszolunk, és válaszoltunk. És Ugyan az, hogy ez fenn van 12-24 óráig, az jelzésértékű? Vagy annak mi az üzenete? szerintem itt az a hogy a, a Fidesznek a, kampány... a, a kampánya ered, eddig nem nagyon volt tekintetel, nem tudok arról, hogy ez a kampány egyébként attól megszűnt volna, hogy az MSZP már reggel ezt levette volna. Vagy levette. A Fidesz csak délután után 1 millió forintot rakott rá a hirdetést, hogy ez nyilvános adat most a Facebooknál. Én ezt értem, de hát mi van ebben kifogásolni való? Az a kifogásolni való, hogy egy hazug állítást, hazug állítással a nem az kér az elnézést, István, értsd meg, Bangoni nem kér elnézést valamiért, ha nem követett el. Ha pedig elkövette, és az elnézést kér, az a, nézést, az a Fidesznek az Ázsi növeli, vagy csökkenti, hogy erre milyen kampányt indít. Az félreérthető volt az a mondat, azt mondta, Ez nem a volt félreérthető mondat. A, az, az, súlyosan, az egy súlyosan félreérthető mondat volt, és aki félreérti, arra nehéz mit mondani, ha magára veszi. De azt értsd meg, István és most jön a beszélgetésünk második fele, hogy az MSP nem itt állt meg. Az MSP szombaton az alábbi szöveget juttat el az indexnek. A mondaton nincs mit mettegetni, mert nyilván minden mondat rossz, ami ennyire félreérthető, félre magyarázható. Ezért az MSZP párbeszéd szövetségben sem jár kitüntetés. Szeretném megkérdezni, hogy miféle szöveg az, hogy nem jár kitüntetés? Tehát miért viccelődik az MSP valamivel, amit egyébként saját maga is súlyosan ö, félreérthetőnek tart? Ki írta ezt a szöveget? Nem tudom, ki írta a szöveget. De tudsz róla, hogy van. De, de, tulajdonképpen, de tulajdonképpen ez lényegtelen is. De tudsz róla, hogy van. A... Tehát nem viccelődünk azon, hogy az MSP párbeszédben nem ezért nem, nem jár a... kitüntetés. Nem viccelődött senki ezen. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes utalás arra, hogy volt, lubak keresztet kapott miközben tavaly a választások után eh, rohat állatoknak nevezte az összes választót, aki nem a 2,8 millió Fidesz szavazó, és azt mondta, ki rudalja őket az országból. Ö, nem tudom, hogy a a szöveg, de bárki nem a... Pető Péter fogom idézni, bár teljes mértékben egyetértettem vele tegnap, ugye ugyanebben a szövegben azon a válaszunk a fentiekből következik ezt a kérdést egy félreérthető mondat kapcsán mindaddig értelmezni sem tudjuk elnézést, értelmezni az nem annak a függvénye hogy amíg a Fidesz pacsoraiban olyan politikusok ülnek, mint a csalással vádolt Simónka György vagy a cigányokat megfenyegető Pócs János Miköze van bangolni súlyosan félrethető mondatának ahhoz, hogy egyébként Simónka György vagy a cigányokat fenyegető Púlcsi János ott ül a parlamentben, ez úgy relativizál egy morális kérdést, ahogy egyébként nem lehet relativizálni. Miköze van a kettőnek egymáshoz? Majd ha Púcs János és Simónka György beugrik a kútba, akkor utána ugrik az MSP és Bangolni Borbé Ildikó is. De az is úgy van, János, hogy gondold már el, hogy mit viselnek el a mi meg a mi politikusaink, akár helyben számodra ismeretlen önkormányzati képviselők, akiket reggeltől estig minősíthetetlenül undorító módon nyírnak, tesznek tönkre a fideszes politikus. De neked ebben tökéletesen igazad van, de, de az MSZP erkölcsi az éppen abban kéne, hogy legyen, hogy közben nem összehasonlít. Az erkölcsi nagyságunkkal, amikor egyébként a választók nagy része, és ti is egyébként, te is, azt mondod, nagyon sokszor, hogy micsoda elképesztő, töketlen magatartás hagyjátok, hogy folyamatosan bántsanak benneteket. E, tegnap én jeleztem, hogy nem vagyunk hajlandóak eltűnő felfüggékezünk a padlót, és ma visszat... De mindig ezt kell mondani, és, lehet, és a, és a Bangóné féle mondat az nem egy revans mindazért, hogy egyébként mi történik Púcs Jánossal vagy Simonka Györgyel. Én, én most az alábbi e-mailt kaptam, akik őt most elítélik már, mint Bangoni, Borbi, Ildikót, legyenek azok baloldali liberális pártok vagy közírók, azt hiszik, hogy ezzel gesztus tesznek a Fidesz-KDNP párt vezetői és szavazói felé. Szeretném jelezni, hogy óriási tévedésben vannak, a gesztusok akkor lejárt, háború van és nem állunk nyerésre, főleg nem úgy, ha egymásra lövünk, már persze, ha győzni akarunk. De én könyörgöm, vagy könyörgök, nem tettem senkinek se gesztust. Ne, ne, ne, ne, ne, most tehát valakinek a fejébe úgy kévedik, mint hogyha én mondtam volna ilyet. Én most próbálom veled együtt a szituációt elemezni. Én tegnap arról beszéltem, de még nem kormányzás. tartunk a tegnapna. De azt érts meg István, hogy én tökéletesen értem, és amikor én az elsőmondnal beszélgettem arról, ami decemberben történt a parlamentben, azt én azért tudtam ragyogal megtenni, mert már hetekkel korábban jeleztem számára is más olyan politikusoknak, akik a kormánypárból velem beszélgetnek, és nem szóbálnak velem, mert beszélgetnek, velem sajnálom, vagy én inkább büszke vagyok rá, hogy ilyen e, riportalanyaim lehetnek, hogy az a frusztráció, amit a kétharmadával okoz a Fidesz az ellenzéknek, az utol vissza fog ütni, és az nem decemberben ütött utoljára vissza, az még egyszer ennél nagyobb mértékben fog visszaütni. Ezzel a Fidesz csak akkor van tisztában, amikor ez az irritációnak a mértéke, az ő ingerküszöbőket úgy éri el, hogy van mitől félniük, hogy a státuszkó változik. Abban a pillanatban, hogy a státuszkó változása az kötbevész, abban a pillanatban ugyanolyan irritálóan viselkednek, miközben Nekik is van tükrük és elvileg vannak barátaik, akik erre felhívhatnak a figyelmüket. Tisztában vagyunk azzal is. Írja szombaton az MSZP, hogy egy kompánki közepén valójában nem egy félreérteti mondat miatt támadják az összefogásunkat, az MSZP párbeszéd minden elkövetett kutatás szerint a legnagyobb és legerősebb európai párti ellenzéki erő, ezt a hatalom és kiszolgálja sem lenyelni sé se, mert nem tudják. Ennek ugye nem sok köze van ahhoz, amit egyébként Bangóné mondott. Ugyanakkor az is... A Fidesz támadásainak sincs köze egyébként, csak építenek a Véldi uh, interjújára. Hát a dolog már másról szól. Kampány van. Ráadásul a kampányt a Fidesz háborúként fogja fel minden egyes alkalommal. Hát egészen addig így fogja csinálni, amíg ebben a háborúban győznek. De, hát most ezért van meglepődve mindenki, a Fideszes oldal is, hogy uh, tegnap kőkeményen. De Isten rajtad tudom. kívül ezt a meglepődést én nem tapasztaltam. Tehát lehetséges, hogy te ahol vagy, ott meglepődtek, én nem lepődtem meg, inkább azt gondolták, hogy Bangoni, Borbé, Ildikóval együtt, Újhely István is átmenetleg a Tajúza neszét. Az abban a, a világban, ahol én vagyok, ott ezt e, érzékeltem. Különös tekintettel, hogy az index volt annyira fair, illetve unfair, Inkább az utóbbi. Hogy amikor lehozza a választ, akkor azt írja, ezt a kérdést egy félreérthető mondat kapcsán mindaddig értelmezni sem tudjuk, amíg a Fidesz pacsoraiban olyan politikusok ülnek, mint a csalással vádolt, itt korábban az jogerősen elítélt válaszában ezt írt az MSZP, később kérték ezt javítsuk ki, Simunkat, Györgyi vagy a Cigányokat megfenyegető pócsános, figyelj, te vagy a felelős a kampányért. Olyan, hogy egyáltalán összehasonlítják a kettőt, az szerintem abszurdum. De az, hogy azt írják eredetén a jogerősen elítélt, majd az index ezt is teszi, ez ultragáz. Nyilván a kommunikációs embereinket maguk is leszle, ezért is javítottak. Én ezt értem, de háborúban az, ilyen, az ilyen tévedéseknek nem emberhalál, hanem pártszimpátia esik áldozatául. Figyelj, csak ért, értem, értem, amit most csinálunk. Tudom a véleményedet. Tehát, hogy is mondjam, teljesen nem tiszteletben tartom, hanem... De nincs vége, nincs vége. papírt figyelem, hogy egyébként te vagy mások, mit mondanak, de közben nekem azt is érzékelem kell, hogy a választók százezrei vagy milliói milyen elképesztő terítettséggel unják már azt, amit tesz velünk és velük a kormányzat. Tehát a kettő között, igen, a kettő között egy nagyon-nagyon nehéz kötéltáncot jár az ember, hogy... De azt is lak, hogy az eddigi kötéltáncotban én szinte maradéktalommal mellette álltam. Én most kizálog azt mondom, hogy te Bangóni Borbé Ildikó mellé állásával a saját teljesítményedet vagy képes anulálni. miközben egyébként a kettőnek ilyen szoros összefüggése nincs, csak az emberi természet így működik. János, de... értem. De... Nem indíthat egy hazuk kampányt a Fidesz. De indíthat? Mi, mi akadálya van? De ha indít, akkor nekünk ki kell állni, és azt kell mondani, hogy hazudik a Fidesz. Mert újból olyat állít, ami nem hangzott el, amire nem volt szándék. Hát olyan nincs, hogy heteken keresztül csak tártot szálljal tűrjük, és nézzük, hogy megint mit műzelnek velünk. Mi? Tisztán voltam azzal tegnap, amikor kampánykönöként kiálltam, hogy hogy Minimum az a jó szó, hogy megosztó lesz, amit mondom. De nem megosztó, kontraproduktív. Azt és hogy még mindig ott tartunk, még mindig nincsen hétfő. Pető Péter írt egy viszonylag hosszú bejegyzést, amelyben három pontban foglalja össze azt, hogy szerinte e, miért volt rossz, ami történt. Akkor még te ugye meg se szólaltál. Van ennek egy morális oldala, van egy politikai praktikum oldala, és van egy Bajer Zsoltal kapcsolatos... E, megjegyzés. Erre reagált Láng Balázs, aki tudtommal az MSP kommunikációs igazgatói, én ezt jól tudom? Igen. Nem tudom, hogy te ebben a szöveggel tiszt... tisztában vagy. Nem, tegnap este, amikor nyolcadik kampányrendezményből estem ki és rohantam az ATV-be, Kispestről akkor szólt valaki, hogy van valami kint a neten, de bevallom őszintén, hogy én este azt már nem olvastam el. Én ezt értem, csak azt tudom neked mondani, hogy neked, mint kampányfőnöknek, arra nincs lehetőséget, hogy minden bejegyzést elolvassál, de arra van lehetőséget, hogy azt mondjad, hogy megszólalni, vagy megnyilatkozni, csak és kizárólag a te tudoddal és beleegyezéseddel lehet, mert egyébként olyan farogságok, tényleg nem tudok mit mondani, nem áll módonban a lángballást ismerni, az alapján, amit írt, az alapján végképpen nem hozzátér, vagy azt gondolod el, hogy én nem vagyok egy nagy Facebook ismerő, de ha rámész az ő bejegyzésére, és rájönsz arra a gombra, hogy módosítva, mert egyébként ami most van fön, az egy módosított tartalom, akkor egy ugyanazon bejegyzés kapcsán körülbelül 12 változat jön elő egy is ugyanazon szövegre. Tehát Láng Balázs nagyjából egy tucatszor változtatott egy olyan szövegen, Miközben ugye ő azt gondolta, vagy nem tudom, mit gondolt, hogy a Facebook nem őrzi meg, de a Facebook ugye megőrzi, így aztán itt van előtte mind a 12 változat, ebből a legdurvábbal foglak téged szembesíteni, beleértve, hogy az MSZP közleményét nem álmódomban módonban teljes terjedelmében ismerni, mert csak olyan terjedelmében ismerem, hogy azt az index lehozta. Hazugság volt az az interpretációs írja a Balás, hogy az MSZP feltételeket támasztott Bangóni menesztéséhez, mert ilyen szóba sem került sebaj. Értjük, hogy ez a Fidesz rendelése és szomorúan látjuk, hogy ennyi magát függetlennek nevező urgánú újságíró ilyen lelkesen szolgálja ki a propagandagépezett céljait. Most éppen azt nézem az ATV reggeli híradójában, hogy 15 percenként leadják a Fidesz mocskos, uszító, és videóját ingyen. Vagyis bocsánat, ebben nem lehetünk biztosak, sőt, gyakorlatilag élőzik a fejleményeket, mint annó az ikertornyoknál. Esetleg nyomjátok végtelentve a 24.hun is Péter, Utóvégre nincsenek már migránsok, nincs soros, csak bangoné maradt, kanalizálni kell a gyűlöletet, szóval kellemes hazugságterjesztés és további jó munkát. Tételezzük fel, hogy neked egy tízes skálán tízesre van igazad a Fidesz-Mocskos kampányáról. De hogy veszi már a bátorságot Láng Balázs ezt az ikertornyokkal egybevetni? Most mindenkinek szüksége van egy kis igazságra. Ó, értem. Is. Lánk Balázsnak is mi szépen folytatjuk azt a kampányt, amit elkezdtünk. A Fidesznek azt látja, hogy tudtunk ennek válaszolni. Én ezt értem, de ezeket nem lehet elfelejteni, István. A, nyilván, de mi sem felejtjük el a Fidesznek, amiket, amiket rólam mondtak, amiket velünk De te van te. egy magyar mondás, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Pontosan. És de ez a nem azt az az az az mutatja. Itt két, nem, de, az Itt két adja van. Itt két adja van. Figyelj, ez az ikertornyok, ez bicskanyitogató. Ha én lennék a kampányfőnök, Lánk Balázs, már nem lenne kommunikációs igazgató. És mi, hogyan meri meg egyszerre két orgánumot? Ugye az, az van idejére, hogy ki tudja nem, fizetne, nem fizetett reklámot de közre az ATV-szen, egyáltalán nem biztos, hogy ezt ingyen adják le. Nyilván ebben nincs igaza Balázsnak. De abban az adokkapóban, ami, ami étvégén ment, abban um, nyilván elveszítette a türelmét. Én ezért mondtam, hogy nyugalom van. Jó, én a Pető oldalánál, Pető erre a következőket írta. Az MSZP kommunikációs igazgatója Facebook oldalamon közé tett, nyilvános kommentjében, ha jól értem, azt írja, hogy számos független kollégám mellett Fidesz rendelésre dolgozom, szolgálom a propagandagépezetet. Nem írok hosszan erről semmit, minden mondatom elérhető, minden cikke látható, nem elemzem, mennyire hasonlít a Fidesz kommunikációjához a szocialistáknak ez az állásfoglalása. Inkább csak azt kívánom az MSZP-nek, hogy fényes története során legyen egyetlen pillanat a perce, amikor éppen annyira van megvéve, mint mint mi, és annyira teljesít Fideszes vagy bármilyen más megrendeléseket, mint mi? Petőpeti munkásságát jól ismerem. A, szerintem az egyik legtisztességesebb és legkomolyabb, legjobb elemző képességet is rendelkező újságíró. Tehát innen is én kérek elvezést a Balázs nevében, hogy ezért a, a felesleges vírcsavtért de nyilvánvaló, hogy nem fogok tudni három héten keresztül a kampányban azzal foglalkozni, hogy mit ír ki. Abban egészen biztos lesz, benne, hogy én egyébként még egyszer ezt nem hozom elő. Én mindenkivel, aki rendelkezésre áll, legyen az Karácsony Gergely, vagy te, akivel ilyen megbeszélni való, van vagy ha egyébként én csinálok valami rosszat, akkor ugyanezt megteszel, mert hát nem mérhetek más mércével, vagy mérhetek, de az én közönségem ezt pillanatok alatt leveszi, és hát E, nem, nem járok vele jól, de ugyanakkor itt van az az MSZP video, ami vasárnap került fel, a szocialista Párt által készített és megosztott kisfilm 12. másodpercében a következő hozzászólást idézik, szükség van az írtásra, főleg a Lendvai utcában ne, és környékén. Ezt láttam. Nem, nem, nem, vasárnap, nem vasárnap került föl. Ez egy régebbi történet, és kifejezetten csak a budapesti patkány helyzetre. Ö, a rácsáló problémára. Én ezt értem, de a Lendvai Borek, utca és környékén ebben a szövegben épp úgy mint Bangóni Borbi komondatot. És Nincs kiemelve benne még egy hely, én ezt végnéztem. Igen, uh, csak is ott abban a... Abban a... Csak istenem, hogy ez micsoda. Minden héten egy fontosabb kérdésben a... így írtok ti rovat és nem is minél politikusok, kreatívak fogják, és a Facebook kezelői kirakják, a legjellemzőbb uh, uh, ilyen kommentek oda vannak napakolva ebben Londontól kezdve egy csomó minden más helyszíni szerepel és uh, akkor még, még csak eszébe sem jutott valakinek jóval napokkal vagyunk A Ildi interjúja előtt hogy egyébként ennek bármilyen áthalása lenne, Mi díja azt a videót én egyébként konkrétan tegnap láttam ezt a videót, amikor a Fidesz Errő -el sajtót elékozott, és azt utták, hogy ez egy friss videó de hogy is ez egy korábbi is kifejezetten a, a budapesti szituációt ö, ö, elemző posztoknak a, és kommenteknek az összefoktalójak. Tehát ebben aztán végképp semmi, se szándékosság, se... Én de, ebben együtt a Lendvai a utcát, a... utcát, hogyha ott van a Fidesz-szék, biztos, hogy nem tenném be. E, ugyanakkor azt akarok neked mondani, hogy én... csak nem is. Videónk, tehát figyelj, csak nem, nem, nem, nem, nem politikusunk, nem szerkedtünk rá írta hanem egy kommentelő, sok máskülönben kommentelő, és mellett ott van egy ilyen is. Én ezt értem, ezzel együtt a hivatalosság rangjára emelkedik, azzal, hogyha bekerül egy ilyen ezt, e, reklámba, de azt szeretném neked mondani, hogy én ezt akkor is mondom neked, hogyha ez alapján fog az MSZP kétharmatos győzelmet aratni. Tehát szeretném, ha tudnád, hogy én a mostani mondandómban e, nem gondolokkodom azon, hogy ez most jót tesze az MSZP-nek, vagy sem. Én a saját morális alapállásom alapján mondom ezt, és ezt csak azért mondom, mert csékár, hogy azt írja a üdvözleten, pont kövér kötelezésének középpontba állítása az MSP részéről, egy másik kampányban pedig hogy tényleg kiragadták a szövegkörnyezetében, egy politikusnak figyelnie kell, mit mond, mit lehet félre magyarázni. Ugyanakkor egy másik ember tíz. Z, azt írja, de hogy kontraproduktív az, amit ö, Újhely István csinál, ellenpésként most döntöttem el, hogy az msp re fogok szavazni, írja XY, aki férfi. Ezért kell nekem most nagyon hikatnak legyek, És akkor ez tényleg egy kommunikációs szakember is vagy. Ez a két hatás ír ér egyszerre. Értem. Ö, tegnap. És ezért mondtam, hogy ö, ilyenkor azt a hibát is elkövetheti egy ö, kampányfőnök hogy csak azt olvassa el, ami neki a szívének ö, kedvezés ö, simogatja a lelkét. Én mind a kettő véleményt olvasom, és pontosan tudom, hogy ebből az következik, hogy mi kampányt nem folytathatunk. De ha ütnek minket, akkor ilyen időszakban, háborúban fölállunk, álljuk is, és adjuk is a pofont. Nem folytatok ilyen kampányt, nyugodj meg, te is létszé. hogy annyira ismersz, hogy nem vesztette el az eszemet, de a hozzánk beérkező e-mailek, levelek, helyi szervezetek, kitelepülő, piatozó embereinknek a 80%-a azt mondta, hogy végre beleálltatok és visszajutottetek. De nem akarom, hogy erről szóljon a kampány. Én azt szeretném, hogy arról szóljon, hogy egyébként minden Európát szeretném. Én ezt értem, de akkor most az az ígéreted, mely szerint innentől kezdve a Fidesz kormány csak patkánykormánynak fogod nevezni. Ez fennmarad, vagy nem marad fenn? Ahányszor a Hírtévé minket kezd el patkányozni, meg kampányt folytatni, akkor nyilván valamilyen módon válaszolnom kell, de ez nem azt jelenti hogy mi ezzel kezdenénk kampányolni. Nem, nem, nem így fog kinézni. Ez egy tegnapi nagyon erős sokkoló beállás volt, és visszatérünk a saját valónkhoz. Ne felejtsd el, hogy egy olyan emberrel beszélgetsz, akit az MSP túlságosan nem védett meg. A Fidesz pedig legyalogolt egy Fidesz, egy MSP-s kormányzás idején, amikor azt mondtam, hogy hajra MSP, miközben abban az ígegyat a világán semmi nem volt. Tehát pontosan látnod kell, hogy milyen mértékben sérültem, és milyen mértékben próbáltam. Én az élet egyébként beforasztotta a sebeimet. Én egy nagyon szerencsés fiú vagyok. Én azt nem mondom, hogy pártatlanná váltam, mert nyilvánvaló, hogy nem felejtem el azokat, akik nekem szán szándékkal okoztak sebeket. De azt kell neked mondanom, hogy semmi másért nem dolgozom, beszélgessek vele. Kubatov Gáborral, Orbán Viktorral, Horngyulával, be bele már nem lehet, bárkivel, hogy ez az ország megváltozzon, és hogyha egyszer Bargo, Bangoni, Borbé, Irdikó hülyeségeket beszél, akkor utána ne kalapáccsal próbáljanak renklámkampányokat csinálni egymillióért, vagy százmillióért, és hogy legyen akkor valakinek annyi esze, hogy azt mondja, hogy ezt nem jól mondta, sajnos ma ahhoz képest, amikor a hajra MSP volt, sokkal rosszabb a helyzet, és nagyon jól tudom, hogy mindazok a fideszes szakemberek, akik eljárnak, azok hidegfejjel gondolkodva, számokat látva maguk előtt cselekszik azt meg, amiről a lelkük mélyén pontosan tudják, hogy amorális de ha erre iszik a vendég vitra után szabadon, ha két szavazattal többet tudnak szerezni, hogy aztán ez az ország moralitásán, ha egyáltalán egy országnak van moralitása, meglátszik-e vagy sem, nem tudom, szerintem nem látszik meg, mert aztán helyreáll. De kétségtelen tény, hogy az emberek ehhez alkalmazkodnak, ha így fúj a szél, abban a reményben, hogy a széljárás egyszer megváltozik és viselkedhetnek úgy, ahogy egyébként azt az édesanyjuktól tanulták, amiben ez nem így volt leírva. Egy ország moralitása olyan nem létezik, de egy ország átmeneti, aznapi moralitása létezik, és e tekintetben a politika, ami rosszat elkövethetett egy ország moralitásán, azt elkövette rajta. Kívánom, hogy ne kelljen. Tehát, hogyha te, te itt valami farogságot mondjál, holnap ne az legyen a következménye annak, hogy 18 ezer helyen 182-en ugranak rá. Ismered a, az én álmaimat, hiszen ott a, akár a csakatkás Facebook élő megbeszélésre. És a meg hát tudom, még további 100, alkalommal fogunk ott, leközebb 8 szétek, És pontosan tudod, hogy én milyen országot szeretnék a gyermekeimnek, meg a omszédaimnak, meg neked, meg az ismeretleneknek. Az az ország, az nem az a mostani politikai hadi állapotban élő ország. De ha van egy olyan elképesztő nehéz feladatom, hogy ilyen körülmények között kampányfőnökkel kell legyek, akkor nem nézhetem a könyvét, hogy én sérülök el a politikai csatákban. Mert kényelmesebb lenne elbújni egy barlangba, és megvárni, amíg vége nem Nem, itt nem a sérülésről van szó, és szó és is talán csak egy dolgot ért... Hagyj csak azt akartam mondani, hogy, hogy lépteles azt értékeld, hogy, hogy nyilvánvaló ilyenkor van politikus, aki inkább elbújik, és nem akar veled reggel 8-kor miközben pontosan tudtam, hogy a 30-es 27 perc adtak lesz. És ezt én ezzel, ezzel tisztában vagyok én. Csak ezt akartam jelezni, hogy tudom, hogy megosztó a lépés. De, nem, De... Én nem, hadd mondjak neked még egy dolgot, amit tegnap is elmondtam, hidegfeljel, még azelőtt, hogy te bármit mondtál volna. Bangoni Borbi Ildikó, és most úgy beszélt, mint a osztályfőnök lennék, Miközben nem vagyok osztályfőnök és Bangoni Borbi Ildikó, nem a tanítványom. De Bangoni Borbi Ildikó elmúlt hónapok beli tevékenységét látva azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon sok nagyon jó lépése után, nagyon sok nagyon rossz lépés következett be, amit én pontosan értek, annyira felhevült, annyira eltöltődött mindazzal, ami vele volt kapcsolatos, amit visszalátott a médiából, hogy lépett még egyet, és én pontosan tudom, hogy hol van a határ, hiszen annyiszor léptem már át, és annyiszor tettem tönkre azt, amit addig tettem, hogy Szomorúan tapasztaltam, hogy Bong Bangoni Borbé Ildikónak erre van hajlama. Ha egy ilyen játékos van fönn a pályán, és szükség van rá még a következő mérkőzésen akkor általában az edző leszokta cserélni, hogy ne kapjon még egy sárgalapot. Ott, a TV székházában, amikor elrendelte, és azt mondta, hogy nincs abban semmi kifogásolni való, hogy hogy kell hasra feküdni és tarkóra tett kézzel ülni. Az épp olyan történet volt, mint Kunhalmi Ágnesnek az ajtónak rohanása, ami egy határ pillanat volt a tekintetben, hogy mindazt, amit korábban tett, annulálja-e vagy sem, az megint a hozzáállás kérdése volt. De neked tudnot kell, mint kampányfőnöknek, akkor is, hogyha a fél életedet külföldön, a maradék felé pedig vidéken töltöd, hogy kik azok, akik egyébként bizonyos szituációban képesek a magyar nyilvánosságban, az ATV-n, a BTV-n, az akármilyen műsorban olyasmit tenni, ami miatt neked hosszabb vagy rövidebb távon mással kell foglalkozni, mint ami a te dolgod. Bangoni, Borbé, Ildik volt, én most biztos egy kicsit ültetném a cserepadon. Mondok egy hátteret, ami Persze. nyilván nem mindenkinek egyértelmű. A Fidesz egyik erős embere, hanem <coughs> is az észkombájnak, Némed Szilárd Csepel. És egy éve valami elképesztő harc megy Csepel megszerzéséért, hiszen minden esélyen megvan annak a arra uh, Ildikónak és annak a csapatnak cseppelen, akik együtt dolgoznak, összefogásban a többi ellenzéki pártal, hogy az egyéni körzet meg, megnyerése, a parlamenti közvet megnyerése után most az önkormányzatot is átveszik német-szilad, uh, hát majdnem mondtam a csúnya szót, uh, uh, csapatától. A, a Fidesz utazik Ildikóra, uh, ami pont borzasztó nehéz, mert te is tudod, hogyha egyébként uh, akár neked, mint uh, riporternek, szerkesztőnek, akár nekem ha csak azt nézné valaki 24 órában, hogy hogyan lehet egy-egy mondatára kampányt indítani, akkor euh, abban rengeteg kibázási lehetőség van. Csepel, Fidesznek és Német Cilárdnak elképesztő fontos. Erről szól a háttérben ez a csata, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor nekünk okosabbéig kell gondolni, hogy minek tesszük ki az országos politikában indikult, és minek nem. Tehát euh, értettem, amit mondtál, csak akartam, hogy lásd, hogy közben van ennek egy ilyen háttere a Fidesznek, külön képezete van arra, hogy járassa le, hogy amortizálja Érikot. A múlt héten kerestelek, de akkor Kínában voltál, mert azért arról nehéz megfelelkezni, ez ugye április 23-ai hír, illetve kát április 23-a körüli, hogy valótlanul hírezte a figyelő, hogy a személye finanszírozta volna Újhely István házának felújítását, egy hónappal azután, hogy a Figyeli Újhely István házának felújításáról is most helyreigazítást tette közül a március 19-én arról írt, majd pedig később helyreigazított. Ennek ugye közel sem volt akkora vízhangja, mint de ami de. egyébként korábban történt, és én maximálisan igazságtalannak találtam, ezért is kerestek akkor, de akkor nem tudtál reagálni. Végül is mind azok akik ennek megfelelően jártak el, voltak a te házadban, gyanúsítottak meg ezzel vagy azzal. Te ma mindehhez a benne lévő állításokhoz és a benne szereplőkhez, szereplőkhöz a figyelő helyreigazítása után hogyan viszonyulsz? Hát a többiekkel pereskedni fogok, hogy ilyen ha nem hely, nem... Adnak helyet a helyregyőzítási kérememnek, akkor menjünk a bíróságra. Azóta már rengeteg dolog történt Szegeden, kiderült, hogy itt a Kubatóv-Lázár csatában egymással is folyamatos háborúban álló fideszes körök azon versenyeznek, hogy ki tud nagyobbat állítani Botkáról vagy Újhelyről. A... Mindegyikről kiderült, hogy hazugság, és a bíróságon pedig találkozom azoktől az orgánomokkal, akik ezt nem írták le. De ez az szó örök példa, hogy a címlapon hatalmas toriként áralják, ami a hazugság, aztán utána pedig valahol eldugva van egy helyregozítás. A figyelő volt az egyetlen, amelyik, fúcs lesz a szó, amelyik korrektebb belátta, hogy egyszerűbb, ha nem megyünk a bíróságig, hanem jelzik, hogy valóban tájtottak. A figyelőnek a helyregazítás révén te, nem tudom megfelelő a szó, megbocsájtotta? én nem is orgánomokra haragszom, bégképp nem újságírókra vagy szerkesztőkre, a Fideszes gépezetre haragszom azoknak, és a Fideszes lejárató, kampányt irányító kedves vagyoknak és uraknak, viszont nem bacsátottam meg, és nem is fogok. Sajnálom az aprópót. Annak idején én a Mesterházi révén találkoztam sok képviselővel, azt talán még 14-es választások idején lehetett talán. Um, nem vagyok abban biztos, és nem a személyem a fontos, hogy egy ilyen szituációt nem érdemes -e valakinek, párkinek, aki ez ért, végig beszélni azokkal, akik érintettek a pártban, magyarul akár a teljes képviselőcsoporttal. Én mindent egészen pontosan értek, uh, amiről te beszélsz. Ahogy Um, ugye éppen a Hillertől kérdezte a rónai egon egy másik műsorban, nem tudom, hol volt a külföldön, egy delegációban volt a László, és azt kérdezte az egon, hogy hogyan tudnak ők beszélgetni, amikor egyébként um, olyan hangnemben beszél Kövér László a szocialistákról, ahogy. És ha nem is adott rá tökéletes választ a Hiller, de mégis valamiféle választ adott, én tökéletesen értem. Átérezni azon a módon azért nem tudom, amiről te beszélsz, mert abban nekem is érintettnek kell lennem. Amiben én érintett vagyok, azt meg te nem tudod átérezni, de, de, de, de érted a szituációt. Meg kell tudni állni saját magad miatt azt, hogy ne kerüljél olyan helyzetbe se magad, se embereid által, ahol egy olyan beszélgetést kell végszenvedned, szenvedned, mint neked ma 8 óra 5 és 39 között. Álltam, most arvat egy picit is. Nekem nem feladatom ezt minősíteni. Figyelj, <gül> én akkor is elérhető vagyok, ezt mondtam már neked, amikor számomra egyébként akár kellemetlen egy beszélgetés. Akkor is itt voltam, amikor te a, a rám sütendő, vagy rám sütött botrák botrájk elős fő fölhírtál, és én azt mondtam, hogy beszélgessünk erről nyugodtan. És azt gondolom, hogy éppen ezért talán ott nekem arra lehetőséget, hogy akkor is beszéljünk, amikor éppen nem tüzetoltok, hanem igyekszem valami fajta lámpást. De ez most rossz szöveg, hiszen mi általában olyankor beszéltünk, ez a kivétel az az általános. <síns> Igen. De most nem arról van szó, hogy itt megszakad egy együttműködés, itt arról van szó, hogy um, te, mint kampányfőnök, ezt nem engedheted meg magadnak. Bangoni Borbé Ildikó olyan léket ütött a te csónakodon, amit a mostani beszélgetéssel nem tudsz befoltozni, és a 120 embernek 120 orgánumban nyilatkozol, akkor sem tudod befoltozni. A Fidesz pedig a te ellenséged, ő Borbé Bangoni Borbé Ildikó Lukát E tekintetben már, mint a, csó, a csónakot ütött lukat, még mielőtt valaki ezt akarná félreérteni, addig tágítja, amíg a csónak el nem süllyed. Én sose fogom elfelejteni pokorni Zoltának azt a mondatát, amikor azt mondta nekem egy botrányom kapcsán, hogy haditerületre tévedtél, addig fogunk rúgni téged, mint egy focilabdát, ameddig nekünk az az érdekünkben áll, de hőst nem csinálunk belőled, mert az már nem áll érdekünkben. Viszont a Fidesz most azt uh, megtapasztalhatja, hogy a korábbi szociálista szemben most egy olyan szociálista van, amelyik uh, főleg, hogyha ha totálisan uh, uh, hogy is mondjam igaztalan, még ha te erről más is gondolsz uh, hazusságkampánya próbálnak valakit leszedni a tábáról, akkor mi odaállunk mellé. Ez uh, korábban nem volt mindig. Én ezt értem, de most avval a hangsúlyal fog befejeződni a beszélgetés, hogy te végig valamit megpróbáltál elmagyarázni, most pedig azt mondod, hogy még egyszer is ugyanezt csinálnád? Én azt hiszem, hogy kampányfőnökként az a dolgom, hogy ilyen politikai háború idején arra koncentrálják, hogy megvédjem a sajátjainkat, és hogyha kell, akkor visszaüsek. Ez történt egy de visszatérek a kampány normálisat nem Így, Jó, hát én sose leszek kampányfőnök. Ha másért nem, akkor miatt a beszélgetés miatt. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a rendelkezésre, állást új hely Istvánt hallottak. Nemes Gábornak küldtem egy SMS-t, hogy elnézést, de ma nem leszünk, íjjegszem a pótláson. Nem hiszem, hogy jó szívvel, tudnék én most bármi másról beszélgetni. Az elkövetkezendő negyed órát azt önökkel töltöm, és utána elköszönök. Lett volna, miről beszélgetni Nemes Gáborra, de... Talán nem fogja félreérteni, hogyha én ezt a mostani beszélgetést megpróbálom valamikor máskor, nem tudom, hogy mikor, mert ugye a csütörtök, talán csütörtök fél nyolc az, az alkalmas, de majd meg kell kérdezni magából. Elnézést kérek önöktől is, hogyha egy élménytől fosztottam volna meg önöket. 0614890999 és egy figyelek a mire. Senki? hat egy négy nyolc kilenc, és egy hat egy. Jó reggelt kívánok! Hát érdekes, hogy próbálják megmagyarázni, a megmagyarázhatatlan, mert az rtv stúdiában az a kérdés hangzott el, mitől nő a támogatottsága a Fidesznek. A támogatottságot a szavazók adják, akár azt is kérdezhették volna, hogy miért szavaznak egyre többen a Fideszre, a válasz is erről szólt. Tehát nem, nem értem, hogy mit próbálnak ezzel megmagyarázni, vagy miért próbálják. Tehát ezt nem lehet, nem is lehetett félreérteni azt, hogy kiről beszél a bangoni, szerintem nulla és Ennyi? Jó reggat! Jó reggat! Végig hallgattam, és teljesen nézhetek magával, teljesen nézhetek magával abban, hogy, hogy ez a ez a kultúra, ez a politikai és, és, és, és, és, és mentális kultúra, ez, ez, ez rettenetes állapotban van nálunk. A rettenetes állapotban van alapvetően egyébként azért nálunk, mert amiről az új helyi beszél, hogy egyébként hányan állnak ki mellette azt abban az értelmiségi körben, amelyben én már nem vagyok, azt érzékelem. Tehát, hogy ilyet nem tehet az új helyi, de lelkük mélyen azt gondolják, hogy most végre megmondta. Igen, ez, ez egy jó eső érzés, mert mindenki arra vágyik, hogy hogy, hogy valaki megmondja, de, de mégsem lehet megtenni minden. De ennek, de ennek vannak finom és durva. És nagyon durva, és, és, és, és megengedetlen változatai. Szóval. Azt, e, ezt, ezt, ezt ugye, a nagy demokráciákban ismerik, nálunk nem ismerik. Ebben is el vagyunk maradta, nem csak abban, hogy nálunk nincs demokrácia, amire ugye sokan hivatkoznak, hogy nálunk nincs demokrácia. De nem tudunk a demokráciát, de, nem tudjuk felíteni a demokráciát anélkül szerintem, hogy, hogy ne tanuljuk meg, hogy úgy képviseljünk és úgy mondjuk véleményt, hogy az azt, hogy ezen ne sértsünk valójában másokat, mert a véleményeket azért megmondhatjuk, minden, minden is kell mondanunk, és, és mindenhol kétiselnünk is kell. Tudja, az a helyzet, hogy tényleg nincs a Fidesz tisztában azzal, hogy a kétharmadával való hatalmon való maradásához nincs szüksége arra, amit tesz. A Fidesz azt gondolja, és ebben teljesen igaza van, hogy miután a hétfő a kedd, a szerda és a csütörtök visszaigazolja, és a következő hétfőket szerda és csütörtök is visszaigazolja. Sőt, egy évvel később is a hétfőket, szerda, csütörtök visszaigazolja. De ez őket nem is önhidzsékkel tölti el, hanem a szó átvitértelmében vakká teszi, és azt gondolják, hogy időtlen időkig a hétfő, a kedd, a szerda és a csütörtök ilyen lesz. Vagy lehet, hogy kis azt mondják, hogy az unokájuknak majd más lesz, de azok majd megoldják, de ők a saját életükre bebetonozzák a hétfőket, a keddeket, a szerdákat és a csütörtököket. De ez egyrészt nincs így, másrészt, ha pedig így is van. Azért az a családfő, aki Orbán Viktor és mindaz a család, aki körül van, körülötte vannak, azoknak azért a távolabbi rokonaikkal azért nagyobb mértékben kéne törődniük, és nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert ők egyébként a családnak azzal a magjával nem tartottak, akik egyébként most hatalmon vannak, azért őket, ha a büntetést nem is érdemelnek, de nagyjából úgy viselkednek velük, mint ahogy egyébként az ember a távoli szegény rokonnal foglalkozik. Ezt nem tudom, hogy hol szívtam a... ...részint a véletlen fordítás, részint a szerencséjük részint, részint a képesség részint, azért azt se, révén az se mond, nem lehet kihagyni, kerültek ebbe a csapatba, de ezek idézőtével ugyancsak tanulatlan politikusok, akik ugyancsak nem, ismer, nem ismerik ezt a kultúrát, és akik ugyancsak pontosan ugyanában a csatában vannak. Csak de nem, de ez van nincs így, hiszen, hiszen egyébként Orbán Viktor mindig olyan szabászathoz megy, amely szabászat számára egy olyan ruhát gyárt, amelyben ő a hétköznapi életét jobban tudja élni. Európában így vándorol, és így vándorol Ázsiában, és így vándorol a világban. Mindig a neki kedvező ruhákat vásárolja meg, miközben nagy valószínűséggel, amikor levetkőzik és mesztelen, tökéletesen tisztában van az aktuális alakjával. És nincs körülötte egy olyan szabó, aki azt mondaná, hogy ez így nincs jól. Mert az országot a zsebében így nem viheti már magával. Azok, akik körülötte vannak, azok már csak azok, akik nem mondanak más semmit. Akik még voltak, és akik mondtak volna, azok már nincsenek ott. De ez tény, ő hozta létre ezt a rendszert. Azok az emberek, akik valamikor ott voltak mellette, azok közül az egyik azt mondta, hogy az Orbán Viktorral való kapcsolattartás titka a távolság pontos bemérése. Mondván se túl közel, se túl távol. De azért hát ez mégse egy ilyen csillagászati tevékenység. Miközben azt lehet látni, hogy a politikusok csak így viselkednek, és ez a tegnapi történet, amit az ember az óvodáról hallott, ahol az óvónők küzdenek a lelkismeretükkel, hogy valamilyen listát aláíjanak e vagy sem, ez nem lehet az osztályfőnök érdeke. Nem lehet az osztályfőnök érdeke az, hogy tudatukban súlyosan sérült emberek boldog családapja legyen, miközben súlyosan sérült embereknek, vagy csak átmenetleg sérült embereknek nem lehet az ember boldog családapja. Igen, de azért ezt ne felejtsük el, hogy e, ugye a dolgok torzulnak. Tehát, hogy van valami, e, és aztán van valaki, és akkor ott vannak még, és ugye az alatt levők, e, e, torzult személyisége, olyan dolgokat válta, hozhat létre, ami, ami nem is hogy, a, hogy, a, hogy a, az osztályszörnök agyában megszületett, de aztán ők ezt úgy értelmezik. De én nem tudom, ezt az, az omodai történet nem ismerem. Jó, akkor tényleg vissza az eredeti történetet. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy bizonyos szempontból tökéletesen értem az új helyét. Azt a társaságot, aki ma az MSP, könnyen lehetséges, hogy csak egy ilyen hozzáállással lehet együtt tartani, miközben egyébként a fialának tökéletesen igaza van, de itt most nem az a kérdés, hogy a fialának, vagy a rónai vagy a nem tudom, kicsodának igaza van-e, hanem abban, hogy ezt a társaságot hogyan kell egyben tartani annak érdekében, hogy az eredményeiket meg tudják űrizni, vagy akár növelni tudják. Hogy a gyűlölet tartja az embereket. Nem, nem a gyűlölet, hanem az, hogy kicsi büdös a mi hazánk, Bangónéra átmenetleg ezt vonatkoztatva mindenki úgy, ahogy akarja, itt most neki nem, nem teheti azt meg, hogy ne álljon ki mellette, mert avval az M.S.P. súlyosabb vereséget szenved, sem, mint hogyha kiszolgáltatta a bangónét, de nem azáltal, mert a bangónét veszti el, hanem elveszti mindazokat, akik a a könnyes és csodálkozó, illetőleg ilyen ragyogó szemmel néznek, mint aki egyébként jót csinál. Ezt teszi a Fidesz az MSZP-vel, miközben bizonyos szempontból nincs jobb állapotban, hiszen Póczi János mentális állapotát nincs, nehéz nincs, lenne nincs objektívan állapotban. elemezni. Persze, hogy nincs jobb állapotban, de, de gyakorlatilag ezzel ezzel mindképp, tehát ugye egyik oldal, lehetett könnyes szemmel, mert most még könnyesebb szemmel fognak szavazni a, a, a, a választatjukra, de a, a másik oldal, meg még, jobb, még erősebben érzi azt, mert ez, ez is történik, hogy, hogy hát látjátok, ezért nem szavazunk erre, mi rátok. Szóval ez, ez egy, egy, egy kétérű fegyver. Ez egy kétérű fegyver. Ezt, ezt, e, a kérdés, hogy mi a, a, a, a balans, mennyi a... Mennyi, a mennyi Jó, erőség, mennyi Fritz a... Tamás nyugodtan tökőrúghatná magát a tekintetben, hogy ez egy következmények nélküli ország, mert ez a beszélgetés Újhely Istvánnal az egyik legsúlyosabb következménye annak, ami egyébként ennek a Fidesz kormányzásnak köszönhető. Az MSZP tökéletes identitás egy olyan rendszerben, amely nem állíthatnám, hogy boldogságot és békét hozott mindenki számára. Meggazdagodás lehetőségét, jobb életszínvonalat, igen. Békét, nyugalmat, polgári létet, amiről az emberek többet olvasnak, mint átéltek, olyat nem. De ezt, ezt, nem is, ezt az emberek nem is fogják, fogják hogy, hogy milyen az a, a vékes nyugalom, ami a polgárzétnek az alapja, hanem már csak ebben a folyamatos kampányhangulatban. Jó, de ezek az emberek lassan halókészüléket vásárolnak, mert egyébként a természetes viselkedésük az, hogy ettől a csatazajtól egyre távolabb mennek, mert nincs kedvük ebben a csatazajban részt venni. És ez teljesen természetes. Nekik nincs annyi csatázni valójuk, mint amennyi a politikusoknak van. A politikusok csatázni valója pedig kizárólag a státuszkó fenntartása érdekében van, egy olyan státuszkó fenntartása amely egyébként fenntarthatatlan. Amúgy, amúgy. amúgy. Ez már eh, nem is biztos, hogy, hogy egyáltalán bármilyen módon, eh, ez a, a, hogy, hogy mit, mit gondolnak a tömegek, és mit gondol fönt a, a, a politikusi rend, akik, akik egymással hogy eh, megengedhetően föl harcolnak, hát eh, ezt nem is tudjuk. Hát ezt tudjuk, hiszen az egész sorosozás gyakorlatilag, tehát azért mégiscsak megvalósította a Fidesz azt, nem tudom kinek volt a filmje, a farok Csóvája, amikor kitalálnak egy olyan országot, ahol úgy fognak velük háborút vívni, hogy közben azok nincsenek is, mert egyébként ez az, amivel a népet össze lehet tartani, vagy ez az, amivel a népet rá lehet arra venni, hogy ránk szavazzanak. Tehát az, amit e tekintetben a politika a tudomány ki tud találni, az, amit egyébként egy kampánygépezet ennek érdekében tenni tud, az a George Orwell legszebb álmát felül tudja múlni. Igen, ez így van. Ez így van. János, ennyi. Egyődván... Köszönöm, viszont hallásom! 061 és egy először. Két hétre átmenetleg búcsút kell vennünk Nemes Gábortól, mert hogy csütörtökön nem ér rá, mert elutazik egy távoli földrészre, és két hétig ott lesz. Sajnálom, így kimaradt. Tehát a 7 -e és a 14-e lesz viszont 21-én és 28 en Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Gondoljon bele abba, hogy 2002-ben és 2006-ban milyen fényes volt az MSZP-nek az íve? És hol tart most? Tálalmas, Ez a gondolja. mostani beszélgetés, nem? Mert az a beszélgetés, amit én ma folytottam, az nem erről szól, az az emberről szól. Hát igen, rendben van, de hát... Gondolom. Ha nem beszél rossz néven, én akkor az akkor Orbán Viktor TFM mondott beszédére gondolok, aminek kapcsán engem úgy jelentettek föl, hogy közben nem is hallották a műsort. Miről beszél? Én az ember természetrajzáról beszélgetek, miközben már rég nem lesz MSZP és rég nem lesz Fidesz, ön sem, meg én se. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont? A Gúlyás Márton filméről. lesz valami portva ebből a műsorból? Hát ha szóba hozza, akkor igen. Ahogy tapasztalhatta a civil a pályámban, vagy ha nem látta, akkor itt elmondom, mindenkinek kötelező olvasmány, meg kell nézni. Nagyjából két óra, három részben. Partizan TV 0614890999 és egy másodszor Jó reggel. Ez nem volt válasz, uram, ne Mire? Mire nem volt válasz? Ha, -ho. mire nem volt válasz? Azt kérdeztem, mire nem volt válasz. Ne szenvedjen itt látványosan. Nulahat és senki többet Köszönöm a lehetőséget a szerencsének, a civil rádiónak, Csorbalacinak, önöknek, hogy volt áram, és egyáltalán. Közben némileg beborult az ég. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com, és ha nem volt az utolsó műsor, akkor megmaradt kísérletének, és csütörtök reggel ismét találkozunk. Elnézést kérek Nemes Gábortól és mindazoktól, akik a vele való beszélgetésre számítottak, ő legközelebb ezek szerint 21-é lesz. Köszönöm